Tervetuloa kasvamuksesta viiden jaksan pari. Tänään on kolmas kesäkuuteen seurassa mua edellis kerran tapaa minä, Gorin, sekä kaksi suloista pojankojaista. Moi, mä No niin ja mitäs poille kuuluu? Oisko jotain esille nostettava nyt loppu näistä kaudesta? Millaista yleisfiilis jäi tai oliko jotain erityistä? Tai... Kävikö silleen, että innostus animeen loppui ihan kokonaan? Joo, kyllä, tässä tuli nyt kasvattua ulos nimestä. Tuskin tulee enää koskaan katsottua yhtään piirrettyä. Jos nyt ihan totta puhutaan, en ole kyllä ihan ehtinyt vielä viimeisteleen tuota, tuota edellistä kautta tässä. Että oikeastaan toi on toi eufoniumi ainoa, mitä hirveän kovalla innolla odotan ja muuta muista kattonut jotain fucking hpn nuolta tässä kauden sarjojen sijaan, että teiköhän ne tästä kohta. Näin ne mahtavat lankeo. Hei. Mitäs sitten Haider, että oliko jotain, mikä jäi? Sä olit vissiin saanut aika hyvin jo pulkkaan tämän kauden. Että mitä jäi erityisesti mieleen sieltä? Pikkasen kesken, mutta on mä ehkä sun Len puolet saanut katsomistani sarjoista, että tota... Oregarun kakkoskausi tulee varmaan olemaan paras sarja ikinä, kunhan mä saan sen loppuun asti, mutta mä kattelen nyt vähän näitä vähemmän innostavia alta pois vielä ensiksi, että jää sitten hyvä jälkimaku. maku. mä itse nautin, ja tota, täytyy ihan miettiä mitä kaikkea on kattellut. Aini Punchline tietysti oli Uchikossille sellainen kaunis ensikosketus anime maailmaan, että toivottavasti tullaan näkemään jatkossakin lisää. Totta pitää sitä pikkasen tuota triage Xäkin puolustaa ihan vaan, koska kukaan muu ei sitä tee. Siellä oli oikein mukava hoitaja, tyttö. Pikkusen tulin, tulin kyllä surulliseksi, kun mä kävin. Mä ja katsoin sun numeron sille, ja sitten mä katsoin, mitä sulla on sen alapuolelta. on nyt sille kuusi, että mitä, mitkä on saanut huonompaa. Kyllä mulla tulisi vähän paha mieli, että kaikki mun lempisarjat keskimäärin on sun mielestä huonompia kuin triage X. Mutta ehkä me, ehkä me voidaan tapella tästä sitten jonain toisena kertana. Joo, Utsikossi vielä palaten, niin se oli suniaton nuoren nailon suorastaan lempipoikia sieltä Visual Novel-maailmasta ilmeisesti. Juurikin näin, että tota, sinun sellainen kaveri, joka osaa tehdä tarinat sillä lailla, että ensin ne saattaa vaikuttaa aika tyhjiltä ja turhanpäiväisiltä, mutta sitten lopussa yleensä tulee jotain isompia paljastuksia ja kaikki se alussa turhalta ja tarpeettomalta vaikuttanut setti, saa yhtäkkiä ihan uuden merkityksen, ja siinä räjähtelee mieli monenlaisella tavalla, kun kattele miedyttää mua kovasti, että ei kaikille ole, mutta tuollainen ylipäätään mysteeria, sellainen sarjan edetessä aukeaa jutut, mä olen aina tykännyt oikeastaan. Joo. Mullakin täällä Joensuussa on ihan mukavasti mennyt, ja Pari sitten kävi sulonen poika vierailemassa ja sen kanssa saatiin katsottua toi gojo eli House of Five Leaves, mikä oli sitten aika erinomainen sarja kaiken puolin. Siinä oikeinkin henkisyys sekä tunnelmallisuus siinä vähän sanattomaks Kauden piirretyt on ihan hyvässä vaiheessa kanssa loppupuolella, mutta ei sieltä nyt ihan hirveästi... Loppujen lopuksi on jäänyt mieleen muita kuin Danmatsi, Eufonium ja Kinni Romosaikin kakkoskausi, jotka oli mitä erinomaisia. Tänään Eufo loppuu. Tänään se loppuu ja ehkä vähän harmi niinkin, mutta onneksi Arslan senkin jatkaa kivisellä tiellään, missä se yrittää saada edes jotain järkeä niihin visuaaleihin. Sitä odotellessa lisää. Ja sitä odotellessa myös, että Arslanissa tulee tyttö myönnä pois. No, eipäs Et... nyt mennä siihen. <tuh> Mutta pitäisikö meidän mennä aiheeseen? Joo, meillä oli tällä kertaa aiheena ihan nyt alkavan kauden piirretyt, joista siis yksikään ei ole vielä tätä kästötessä alkanut. Mutta vähän puhutaan ennakkoasenteista ja ennakko-odotuksista, mitä sieltä on tulossa. Ja ekana meillä olisi semmoinen, kun alkaa minua. On... pohjustaa ensin kertoa ihmisille, mulla on ajatuksia päässä? Tota, semmoinen, mä en nyt tämän koskaan oikein päässyt missään tätä, että mikä on mun mielestä hyvä tapa aloittaa uusi kausi. Sen lisäksi tietysti, että kuuntelee tämän kästin, niin se, että mistä me ollaan tovereiden kanssa viime aikoina tykätty, on semmoinen, että nappaa jokaisesta sarjasta sen ensimmäisen jakson ja miettii sitten, että oliko tämä semmoinen sarja, jota tahtoisi jatkaa, koska hirveän usein sillä tavalla löytää sarjoja, hyviä sarjoja itselle katsottavaksi, jotka muuten jäisivät jäisi todellakin kattomatta. Että se, että jos sä katsot vaan tuolta, että okei, nämä neljä kiinnostaa, mä vaan ne, niin todennäköisesti sä missaat jonkun kymmenen lupaavaa teosta, jotka sä olisit ensimmäisen jakson perusteella huomannut, että ne on oikeasti hyviä. Ja se on loppujen lopuksi aika vähävaivainen juttu katsoa parikymmentä jaksoa. Parikymmentä ykkösjaksoa ja se on hirveän kiinnostava tapa suhtautua tähän kauteen. Joo, itekin harrastan samaa politiikkaa, eli... Jokaisesta täällä ainakin se ensimmäinen jakso tulee katottua, koska sillä tavalla ei sitten missään niitä sarjoja, jotka jää kuvansa tai Anichart-kuvansa takia unohduksiin, vaikka olisi kuinka erinomaisia sarjoja. Niin kuin on käynyt aika monelle. Mä itse en tehnyt tätä aikaisemmin, että kuotiin tässä keväällä nyt ensimmäisen kerran niin aika pitkälti just sen takia, että T2 vähän painoi sitten muiseen ja Uh, mulla itselläni niin se taisi johtaa tasan yhteen sarjaan, jota mä en olisi alun alkojaan poiminut, mutta jonka sitten päädyin poimimaan ja tykkäämään, suurin osa muista kyllä lensi droppiin ihan niin kuin ajattelinkin, mutta se yksi sarja olisi Home by Rock, joka oli kans yksi sarjoista, että tota... kyllä se oli sen arvosta jo ihan vaan sen takia. Mm. Ja kyllä sitä saa kivan kokonaiskuvan sitten kuitenkin myös kaikista kausista sillä tavalla, että on tutustunut oikeasti kaikkiin. Sekin on totta. Loppujen lopuksi viime kaudella ei ehkä ollut itselläkään semmosia yllätyksiä, vaan ehkä ne mitä mä odotinkin enemmän, niin tuli ole tosi hyviä ja oli hyvä kaus muutenkin kaikin puolen. Mutta mä uskon, että tällä kaudella, josta me nyt tullaan puhumaan, niin sillä on ehkä muutama semmoinen sarja, jotka ei tämän ensikuvansa ja synopsisinsa perusteella vaikuta hirveän hyviltä, mutta saattaa ollakin semmosia. Mm, tietysti me nyt katsotaan muutenkin paljon näitä sarjoja. Tai ehkä enemmän koskee semmosia tyyppejä, jotka katsoo kautta, ja toteaa, että ei täällä mikään kiinnostaa, että yksi tai kaksi sarjaa kiinnostaa. Semmoisille nyt varsinkin suosittelen, että tsekkaa niitä vaan ihan rohkeasti läpi. Mutta käydäänkö me asia. Joo, lähdetään vaan asiaan. Ja ensiksi meillä olisi Akakamino Hime, Joo, on yksi mun lempimangoista. Ja tää on aika kauan odotettu, tää anime-adaptaatio tästä. Eli. Juoni nyt ihan lyhyesti on vaan semmonen, että punahiuksen lääketyttö lähtee etsimään uutta elämää vähän muualta, koska se kohtaa ongelmia kotimaassaan. Ja sitten se juoni lähtee sitä käyntiin, mutta sillä nyt ei ole niin väliä eikä sitä tarvitse selittää. Touniksella oli kuitenkin varmaan jotain sanottavaa siitä, että tämän on tuottanut Studio Bonesia, ohjannut Ando, Mashahiro, eli Hanasaku Iroha ja Zetsuona Jävä. Aika vähän mulla on sen jälkeen sanottava, jos sä kerrot nämä kaikki, mutta tosiaan, oliks muuten Akakamino Siraki-ihme, se oli mulla, mä oon sitä ei mangaa lukenut kauan sitten pikkusen, mutta onks se, aina mainita, että se on tämmönen fantasia-sohjo, mutta onks se fantasia vai onks se vain historiallinen juttu? Kyllä se on fantasia-sohjo, mutta se on semmoista fantasia, että siellä ei mitään menninkäisiä tai örkkejä oo, eikä varsinaisesti magiaakaan, mutta siellä on sitten semmoisia. Sanotaan nyt low-fantasia-elementtejä. Low Joskin, voisin sanoa historialliseksi, historialliseksikin sarjaksi, mutta ehkä itse luokittelisin sen kuitenkin fantasia-tyyliseksi. Joo, tämä on mullekin kyllä yksi sarja, mitä mä odotan tästä ehkä kaikkein eniten, koska just tällaiset sohjusarjat jotka ei ole, vaikka mä tykkään tietysti kouluromanssisarjoista, niin yleensä ne sohjasarjat, jotka ei ole kouluromanssi on ollut vielä parempi. Tuosta nyt toi viimeaikainen, Akatsuki Jona oli semmoinen, joka räjäytti tajuna, vaikka mä en odottanut siltä yhtään mitään. Ja muutenkin. Kyllä mä nyt tykkään fantasia- tai historiallisista seikkailuista, ritarijutuista ja kaikista. Ja tosiaan, jos se nyt on Studio Bones, joka tekee aina laadukasta työtä, paitsi Soul Internetin kanssa, mutta ei mainita sitä. Ja sitten on vielä Masahiro Ando, joka oikeasti aina tekee hyviä sarjoja, niin en mä voi olla kuin odottaa tätä. On varmaan se mitä mä odotan kaudelta kaikkein eniten, joka on tosi hassuutta tähän ensimmäiseksi sen takia, mutta ai vitsi, alkaisipa jo. Mitäs haikkuu? onko teos tuttuja ennä sitä manga-puolelta? Uh, toi manga en ole lukenut, että tota, siihen en voi sanoa mitään, mutta myöskin mä tykkään tuosta fantasia -sohjo että sohjo-demografiana, on ihan all right mun mielestäni, mutta tykkään kyllä kovasti, että ne laajensa välillä aihepiireet, piireet. on kivoja, mutta niitä ei voi ihan loputtomiin tehdä niin kuin alkamatta vähän toistait. itseään. Et tykkään nyt välillä siirrytään uusiin horisontteihin. Samaten piti kysyä, että just tuohon Akatsukin on vissiin vertailtu jonkun verran, Et onko näistä teoksissa teidän mielestä samankalta suksia? Mä en voi kommentoida, kun ei ole katsomatta. Mä sanoisin, että on, ja mun mielestä se on ihan reilu vertaus, mutta sitten taas mun mielestä Shirajuki Hime tekee oikeastaan kaiken manga puolella ainakin, jos verrataan niin paremmin kuin mitä Jona teki. Eli siinä on omasta mielestäni mielenkiintoisemmat hahmot, joista saadaan myös enemmän irti, kun se kaikki ei keskity tavallaan siihen yhden tytön ympärille niin vahvasti, ja... Sitten taas toisaalta, niin, tota, siinä on vähän erilainen juoni ja vakavuusaste kuin Jonassa, jossa taistellaan hengen puolesta ihan niin kuin, jatkuvasti. Tässä kuitenkin enemmän on semmoinen lämpöinen fiilis ja, ja vahvemmin se romanssiaspekti sekä monet muut jutut. Täältä voi kyllä tarinan puolesta odottaa sitä, että se on koko ajan mielenkiintoinen eikä sieltä tule mitään tässä on viikon lohikärmejaksoja. No eihän tähän voi sanoa kun että hyvältä kuulostaa. Joo, ja koska kyseessä on kuitenkin mun yksi lempimangoista ja sitä on tuonut Japanista asti tänne, niin voisin pakottaa vielä sen verran taustataiden näkökulmaa tähän hommaan, että sitä on tekemässä Studio Easterin Japani-osasto, joka tarkoittaa sitä, että siellä on digitaustoja, mestareita, orja-työvoimalla vääntämässä juttuja. Ja nämä on siis samoin tyyppejä aika pitkälti kuin Nagino Asukarassakin. Taideohjaajana tosin on semmonen nuoria, vielä varsin kokematon neitokainen, mutta eiköhän saada tosi hyvät fantasiamaailman taustatkin tähän, Joo. ihan niin kuin Jonassa. Kyllähän toi promovideo, mikä tuosta PV oli aikaankaan minus jokin himestä, niin siinäkin yksi semmoinen oikein kunnon PA-forkselaisen näköinen värikäs kaunis tausta oli, että sitäkin puolta kyllä odotan innolla. Mä tiedän, että mä oon Ando saa tehdään hyvän näköistä vaikka millaisissa tilanteessa, mutta lupaavalta näyttää. Kyllä. No, meillä ei varmaan tästä sen enempää ollut, hmm. vaikka oikeasti kyllä olisi. Siirrytään nyt kuitenkin seuraavan, eli Aoharu oh, X Kikanchuu. Mä en oikein muuta osaa siitä Mä... Tämä ju... alkuperäiset teos julkaistaan g fantasy mikä on mulla semmoinen jossain määrin sydäntä lähellä oleva niin kuin Pandora Heartsin, Kuro Shitsujin ja no, Horimian takia, vaikka siitä nyt ei ole anime olemas, mutta Mut varsinkin nyt noiden kahdet, jostain semmonen, on vähän niin tytöille suunnattu toimintajuttu, niin ne yleensä kyllä on sellaisia, mitkä vetoaa muuhunkin. Mä en ole tietysti tästä tietysti juoni summausta lukenut, niin mä en tiedä, mistä se oikeasti kertoo, o, Tässä on ilmeisesti kysymys, että tyttö joutuu vähän niin tarkoituksettomasti mukaan survival gamea. Mä en nyt oikein keksi hyvää suomennostakaan, mutta kuitenkin ammuskellaan leikkiä siellä toisiaan. Tämä käsitys mulla olisi, että siitä on eniten kysymys, että siellä on ojaksi pukeutuva tyttö, muistaakseni päähenkilönä ja sitten komeita miehiä ympärillä, että kuulostaa ihan sellaiselta suhteellisen g sopivalta kyllä. Tässä on tämäkin mutta tosiaan täällä näkyy lähinnä tällaisia komeita miehiä kaikkialla, että... Noi lehdet on tollaisia, ne on niin sanotusti Seanen lehtiä, mutta... Joo. Joo, tiedossa on, että kyllä tämä taitaa olla siinä nato enemmän suunnattu. Siinä ihan mukavaakin kyllä musta välillä saada siis, koska... Mitä nyt mulle tulee viimeisimpiä asioita mieleen, missä leikitään sotimista, niin niissä on kyllä kaikissa ollut tyttöjä, että on ollut Girls und Panzer, Stella C3, Sabagebu, niin niissä on kaikissa ollut Söpöttyysä ampumassa. Että kyllä mä tasa-arvon nimissä olen valmis, ottamaan vähän komeita miehiä ampumassa toisiaan välillä, ilman että niin hänkään oikeasti sattuu. Loistava esimerkkihän tästä on viimeisin Freen OVA-jakso, missä on, on ollut vesisota. Se on paras free jakso mitä on olemassa, että... Jos, jos tää on samanlaista settiä, niin sit me odotetaan niin ei tää varmaan ihan sitä kuitenkaan ole. No on tossa tietysti genretageissa komedia, jos se yhtään sua lohduttaa. Hauska viha, ja no, tämä on parasta, mitä tiedän. Erinomasta. Mitäs Gorim, on sulla mitään kiikanjuusta sanottava? No ei oikeastaan, tää on yksi niistä sarjoista tältä kaudelta, joka on mulle vielä aika tuntematon. Se mitä mä oon tästä kattonut esiin on se, mistä mä tästä todennäköisesti tykkään eniten, eli se, että päähenkilö on pojaksi pukeutunut tyttö. Mut muuten aika tuntematon sarja ja pakko myöntää, että kaikki mitä mä oon siitä kattonut, niin viittaa siihen, että tämä ei ole missään nimessä semmoinen sarja, josta mä tulisin välttämättä ihan hirveästi tykkäämään. Mutta hyvin tehty, no mikä tahansa sarja voi olla tosi mielenkiintoinen ja siisti. Et jos ei tästä nyt tuu ihan mitään katastrofia, niin voihan tämä olla, mitä Kelvoin-sarja myös munkin mielestä. Hmm. Sitten mennään teidän ehkä molempien hieman odottamaan Aquarion Logosiin, joka on siis jatkoa edellisille Aquarion-sarjan piirrätyille ja tulee todennäköisesti olemaan ihan hirveätä skeida. No, mä haluaisin odottaa teiltä jotain, mutta kaikki ne elementit, mikä teki, Aquarion evolista hyvän on ainakin niin staffin-listaa katsomalla kadonnut, että ei ole samat tekijät ollenkaan, eikä ole edes Akinon loistavat biisit mukana, Openingkin, tota, openingikin vai mikähän se oli, joka saatiin jo ensin maisteltua, niin sekin oli ihan paska, että mä en tiedä mitä tässä odottaisi. Minusta ne on sarjan designitkin aika karmeet ja kyllä mä tätä aion kokeilla. Oliko se joku nähnyt nuo bunokatteen Foolin, joka on niin ohja ohjaaja aiempi Mä oon itse tota, katsonut sitä jonkin verran ja aion katsoa se loppuun, koska siinä on ne samat asiat, mistä mä tulen tässäkin teoksessa tykkäämään tai ainakin kokeilemaan, eli siellä on tämä Thomas Romain ja Satellitin ranskalainen tiimi ainakin jonkinlaisessa osassa mukana, ja se ei hirveän hyvä teos itsenäisenä, ainakaan ensimmäisen puoliskon perusteella ollut Nobunaga foolsies. mutta Kyllä siitä jotain saatiin aikaa, ja vähitellen se alkoi nousta, mutta aika heikkoa jälkeen, etenkin ensimmäinen puolisko tarinan kuljettamisen kannalta nimenomaan. Joo, siinä mielessä vähän pelottaa tämä aakuvarjon logos, ja ehkä se nyt sitten vaan harmittaa se, että et olisi halunnut ehkä semmoista Evolin tyylistä mielummin, varsinkin Mario Okadan kässärit ja ne hyvät hahmodisaadit, mitkä siinä on, mutta kaikkea ei voisi saada. Kyllä mä ihan kiinnostunut, että nyt tämän kuitenkin läpitte. Joo, ja sen verran sanon vielä, mitä tuossa viime päivin ollaan juteltu, niin Aquarion Evolistakin kuitenkin teki hyvän kaikki se, mitä Aquarion franchise ei edusta. Siinä mielessä joo. Et siinä se huonoin puoli oli se, että se joutui olla osa sitä franchisea, ja sen takia sinne tungettiin tämmöisiin juonielementtejä, jotka pakotettiin siitä Souseno mukaan, jotka sitten teki siitä sarjasta vähän loppupuolta myöten tylsemmän ja ennalta arvattamaan, ja vähän ehkä, on no, heikomman. Oliko Haiderilla tähän jotain? No eipä mainittavammin, sä oikeastaan sanoit suurimman osa siitä, mitä mä itse halusin sanoa, että Evolista tykkäsin kuin hullu puurosta, Et, mut se just johtuu luultavasti tosta kombosta kaua mori okada. Sitten se, miten yli se vedettiin, miten tavallaan tyhmyystiedostettiin ja sitä syleiltiin sen sijaan, että oltaisiin yritetty leikikkaa katuutkottavaa sarjaa, koska mitä mä nyt olen ymmärtänyt tuosta Aquarion niin franchise-loresta, niin se ei ole mitään kauhean hyvää kamaa. kohtalon kohtaloreenkarnaation romanssit ei ole koskaan oikein ollut mieleen, että se oli just ehkä pikemminkin niin, että Aquarion Evol oli hyvä franchise huolimatta, eikä sen takia, että voi tietysti olla, että Logoksen kanssa yritetään ottaa joku ihan uusi suunta, sinänsä voi samantien tuomita koska jos sellainen teos Evol saatiin aikaan, niin ei ne voi sitten mitenkään kovin uskonnollisesti valvoa, että tämä ei nyt mene niin pyhän koodeksi mukaan, mutta en mä kuitenkaan tekijät. Ei vaikuta yhtään lupaavilta, niin vaikea uskoa, että yhtäkään tulisi kuin Evolista, mutta sitä vilkasta, ei sitä tiedä mitä on luvassa. Mä lisään vielä tähän sen verran, että Kaikille niille, jotka ei ole nähnyt näitä edellisiä teoksia, niin ei hätää, tälläkään ei ole mitään tekemistä varsinaisesti niiden edellisten kausien kanssa, vaan tämä toimii standaloneina niin kuin ne edellisetkin. Mutta jos te haluatte varmasti hyvää, niin kattokaa se Aquarion koska kaikesta huolimatta, vaikka se näyttää, maalakuvassaan miltä näyttää, niin se on erittäin hyvä ja yllättävä saari. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa taas sellainen sarja, joka ei mua varsinaisesti niin kiinnosta. Chaos Dragon, Sekiryu sen sennekin. Joo, sen verran taustatietoa, että mitä on katsellut internetistä, ilmeisesti se ei ole pelkkää huhua. Tämä on vähän niin kuin tehty mainokseksi sellaiselle Tabletop RPGlle, mikä on tulossa oli Japanissa. Ja ne on ilmeisesti rakentanut sille jotain sellaista, niin sanottu pohjalorea, kutsumalla muutaman tyypin pelaamaan kampanjan sillä roolipelillä, ja näihin tyyppeihin kuuluu sellaisia nimiä, jotka on vissi aika monelle tullut vastaan, kuten Gensu Urobuchi, Kinoko jarjo ja Ryogo Narita. Sitten oli pari muuta kaveria, jotka ei tehnyt hirveästi mitään no, yhtä yleisen tietoisuudessa olevaa, mutta ne on todennäköisesti noilla nimillä vetämässä kyllä tietyn segmentin katsoja puoleensa, Ilmeisesti näillä herrasmiehillä ei ole mitään tekemistä varsinaisen sarjan tekoprojektin kanssa, että ne on tehnyt vissiin suunnittelun nuo hahmot sinne partyyn, että tiettyä vaikutusta voidaan havaita sieltä, mutta ymmärtääkseni itse varsinainen tuotantoprosessi on kyllä jätetty ihan jollekin herrasmiehillä, josta mä en tiedä hirveästi mitään, että ei kannata mennä siinä toivossa, että saa Urobudzin tai Naritan kirjoitusta sieltä, että, mutta... Tietty kädenjälki on ehkä nähtävissä. Ei tämä mua hirveästi kiinnosta, mutta itse asiassa oli aika aikaisessa skipata kokonaan, mutta sitten kun kuulla, että minkälainen tausta tässä on, niin kyllä mä ainakin valmis vilkaisemaan. En kyllä ehkä odota suuria, mutta ei sitä tiedä. Joo, kyllähän tämä on hirveän kiinnostava idea sille, että otetaan taitavia kirjoittajia jokainen saa luoda hahmon. Ja kyllä ne vaikuttaa ainakin designien perusteella ihan jänniltä, varsinkin Jouko Naritan, semmoinen hiiton hämmentävä näköinen hahmo, mikä siellä on. Että... Kyllä mä ihan mielenkiinnolla odotan, että mitä tästä on tulossa. Staffilista näyttää sinä muuten paskalta ja silverilinko hirveä studio, mutta siellä on Mjoki on pääroolissa ja pohjana on hirveän kiinnostava idea, niin kyllä mä tästä on silleen varovaisen innoissani kuitenkin. No, mä en ehkä ihan samaa mieltä siitä, että Silverlink olisi välttämättä hirveän, hirveä studio. En mä, mä en uskalla tämän mitään, koska mä oon todennut sen, että mikä muu piirretty kuin Crossang ei voi onnistua, jos siinä on Lohikäärmet pääkuvassa. Se on vaan tämmöinen vanhan kansan viisaus, että ja anime ei sovi yhtä. Mutta on aina siistejä. Paitsi Crossang ei ollut hyvä sarja, sä unohdit sen No, siitä voidaan tapella kans myöhemmin, mutta Silverlink on kuitenkin joskus onnistunut jossain, vaikka ei niilläkään taida olla mitään hirveän vakituista staffia, mutta tuolla kaudella myöhemmin piirretty vastaan pöörri, joka on sitten erinomainen esimerkki siitä, miten ne voi onnistua, kun ne tekee mitä haluaa. Se oli nonnon joo, ja sitten juuri Kumma on mutta jos mä olen muuten väärässä siitä, että Silverlink ei ole semmonen... Studio, ei vakituinen staffi ihan yhtä vahvasti kuin jollain muilla. Musta tuntuu, on aika pieni staffi siellä, että muuten sitten se on silleen, että kuka tulee ohjaamaan, niin tuo sitten toverinsa tullessa, Tämmöinen käsitys mulla on itsellä siitä. Okei. Sä oot varmasti ihan oikeassa tässä asiassa. En itse ole niin vahvasti tietoinen siis. Joo. Silverlinkillä on tapana ollut tehdä visuaalisesti niin sille, että se on visuaalisia ideoita, kiinnostavia ideoita ja sitten niin se toteutus on semmoinen halpa ja vähän semmoinen karu, mutta kuitenkin siellä, on yle, siellä niin kuin hyväksytään se, että yrittää vähän omanlaista, ja siinä mielessä voi olla ihan hyvä, hyvä juttu. Vaikea tietysti sanoa, kun Chaos Dragonin ohjaaja ei koskaan tehnyt yhtään mitään, niin vaikea odottaa mitään, mutta tsekataan nyt kuitenkin. Joo, ja seuraavana sitten olisi vuorossa Charlotte. Tota, se on anime-originaali, mikä tietysti lupaa ihan kivaa, koska anime originaalis nyt kaikki niistä ei ole hyviä, mutta yleensä ne ainakin vilkaisemisen arvoisia. Asialla on PA Works, joka on aika lailla lehtinyt omaa tyyliään tässä. Kauhean nätti jälkeen tuossa promokuvassa. Siinä on sekä tyttöjä että poikia, mikä on niin kuin mun kirjassani iso plussa samaa tietä. Tarina nyt ilmeisesti kouludraamaa, johon liittyy erikoisvoimaisia nuoria ihmisiä. Äh, Käsryymässä on Jun Maida, eli se kiinheppu, joka on tuonut meille Airin, kanonin, Klanadi ja kaiken muu, missä ja tyttöjä kuolee vuoden aikaan sopivissa sääolosuhteissa. Äh, jotkut on verran tätä komboa Angel Beatsiin, mä en usko, että on ihan samanlaista tulossa, mutta PA visuaalinen tyyli Jun Maidan kirjoitus, kyllä siitä ihan hyvän kuvansa, että mitä on suunnilleen odotettavissa. Mitäs pojat, on mitä mieltä olette? Kyllä mä tätä odotan, tää on kans niitä mitä mä odotan melkein, melkein eniten, koska vaikka June Maidaa voi monenlaisista jutuista syyttää ja Angel Beats, varsinkin oli toisen pinnalla kaikki huonot puolet, niin kyllä siellä on kuitenkin hirveän hyviä ideoita ja se on aika hyvä kirjoittaa hahmoja ja hyvä niin sanotusti manipuloimaan mun tunteita, koska sitä aina siitä syytetään, että pistetään tytöt itkemään ja niin sitten yleisö itkee mukana, mutta semmoisesta mä tykkään. Ihan rehdisti voi sanoa. Ja mikäs sen hauskempaa kuin saada taas. Jun Maidella on kyllä hyvä track record siinä, että niillä on, et jos niillä että jos setit oli ennen QA, niin käsissä ja nykyään on PA Worksin käsissä, niin kyllä sillä aika, aika kovaa menee, varsinkin kun PA Worksilläkin on esimerkiksi taustataiteestä just vastaamassa niiden paras tyyppi, joka oli myös Nagiasussa ja Hanna Saku Irohassa ja tämmöisissä. Että et, ai vitsi kuule, tää on... Tavallaan muuten ehkä hahmodesaineja lukuun ottamatta suoraan mulle tyrkytetty tämä saaria, Se jopa murrosikä mainitaan erikseen tässä juonikuvauksessa. Joten kyllä mä voin tämän avosylin ottaa vastaan ja sitten yrittää puolustella sitä internetissä. No mä voin väittää sulle vastaan tämän verran, että ihan kivoin nämä hahmodesainit on tuosta yhdessä pojassa, tulee vähän oreki mieleen tuolla ja sitten taas Jon Maidan mä en ole kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa, mutta kuitenkin, kyllä mä sanoisin, että on kans mulle, että se, se yksinkertaisesti näyttää niin kaunilta, mä uskon, että siellä tulee kuitenkin olemaan kivaa nuorten tunnekuvausta, jota mun pitäisi vissiin vihata, mutta tota, mäkin odotan tätä kyllä varsin innolla, että korkeammissa tiereissä, mitä tulee innostuksen kaudesta näin ennakko, Mulla tämmöiset sarjat on yleensä vähän niitä, joiden kanssa mä oon varovainen sen takia, että hahmo, nämä aika aika hahmavetoisia sarjoja. Ja mulle näistä tärkeää on se, että mä voin nauttia hahmoista, koska muuten se menee sitten siihen, että mä en oikein tykkään mistään. Ja vähän liian usein sitten täällä on semmoiset hahmot, joista mä en välttämättä välitä niin paljon. Ja se, mitä Tounis nosti siin esiin siitä, että siellä on erinomainen tyyppi vastaamasta tausta tai tästä, niin se on yksi niistä, mitä mä odotan suuresti. Ja se, mikä tässä on vähän outo, on se, että ei oikein tieto, että mikä se tausta siellä tulee sitten loput olemaan, koska ne ei ole ainakaan samat jäbät kuin, kuin sitten Nagino Asukarassa ja vaikka Hanasaku -Irohassa. Ainakin suuri osa niistä taustataidettiimistä ihan muissa töissä tässä samaan aikaan. Mutta suurta on varmasti odotettavissa. Mä vaan mietin, että milloin siellä tulee tyttö Charlotte. Sitäkö sä odotat? Joo, Angel Beatsin nimikin lopulta päätyy olen tosi tärkeä <tos> niin joo. Niin, se mun piti vaan todeta tässä vielä, että et, kyllä tämmöiset sarjat kuitenkin aina ottaisin mieluummin ilman noita super, supervoimia, mutta toisaalta kun animeä katsoo, niin ehkä me ei, ehkä supermovilta ei vaan voi välttyä. Mä ymmärrän, mulla oli nuoruudessa sellainen kausi, että mä tykkäsin kauheasti supervoimista ja halusin niitä kaikkialle. Nykyään alkaa olla ehkä vähän enemmän sitä mieltä, että ei niitä nyt aina tarvis olla, mutta... Eiköhän sillä tuolla olemaan joku ihan tarinallinen funktio, että... Eiköhän joo. Gorin voi sitten kertoa meille, mitä oikea maailman asiaa se vertauskuvaisto. Mä voin tulla kertomaan sen sitten pitkässä blogipostauksessa <laughs> <laughs> Charlotten symboliikasta oli, ja no... alluusioista. Sitten meillä on Classroom Crisis, joka on semmoinen tarina, että siinä ihmiskunta on asuttanut koko meidän aurinkokunnan niitä planeetat, ja sitten hengataan, oliko se nyt Marsissa, ja siellä vietetään tavallista lukiolaiselämää. Itseäni tämä kiinnostaa lähinnä just näitä tarinallisten elementtien takia, että avaruus, sekoilut ja etenkin tämmöiset eletään muulla planeetalla, jutut yleensä kiinnostaa mua. ja saa nähdä, siitä maailmasta jotain irti, ja saaks ne tehtyä mielenkiintoisen olosen. ja hyvä maailmanrakennus, niin mulle pelastetaan aika paljon, ja hahmot on vaikuttanut aika Ainakin mielenkiintoisia aika muutenkin. Hahmot. Se on Oreimo, designer tietysti vaikuttaa, että jos Oreimostakin jotain voi kehua, niin ehkä ne on just ne designit, ihan kiva saada ne jossain sarjassa, jonka tekee joku tai siis joka ei perustu höpöraan mulla, mulla itselläni on tämän sarin kanssa, mä en ole hirveästi saanut nyt otetta, että periaatteessa kyllä toki kiinnostaa tällainen äh, vieraiden maisemien, sellaisten fantastisten maisemien jokapäiväinen elämä, että, ja tuolla on ainakin Taigeissa myös romanssi, että romanssit, jotka tapahtuu kaikenlaisissa fantaisissa ympäristöissä kanssa, kiinnostaa kovasti, mutta ehkä se on se, että olisi näidenkin ihan pakko olla koululaisia? Että... Ei sä et saa olla niin vanhaa. vanha, että sä menet tuolle linjalle. No, mutta kun on uusi maailma, kaikki maailman potentiaali siinä, että mitä kaikkea siellä voi tehdä, ja sitten ne istuu lukiossa, joka on luultavasti aika lopulta samanlainen kuin japanilainen lukio. No joo. Mutta niin, tota, siinä lukiossa ja tässä kouluelämässä siihen oli tämmöinen erilainen näkökulma, että muistaakseni siinä oli käsitelti jotain mekaniikkoja ja settia, se voi löytää siitäkin jotain vähän muuta kuin se, että istutaan siellä luokkahuoneessa kaksi minuuttia jaksosta, että näytetään, että ollaan koulussa ja muuten ei ole mitään tekemistä koulun kanssa, vaan ehkä sitä mekaniikkohommaa siinä löydetään sitten, että Joo, tähän mä, mä toivon ja niin vähän pistän, että kyllä mulle todellakin kelpaa, siis sellainen avaruuden romanssit on tosi kivoa ja avaruuden joka päivän elämäkin on kivaa että mä tiedä, mulle jostain siis tulee pikkasen mieleen arja, vaikka tää ei tule todellakaan varmaan olemaan yhtä sellainen rauhoittava, mutta vähän sellaisesta mindellaan joka päivästä elämää näteissä ympäristöissä Tässäkin jäävät poikia ja tyttöjä samassa promokuvassa joka on myös kivaa ja Toisaalta kyllähän me ollaan kaikki nautittu erästäkin muoviroboteista kertovasta sarjasta nimeltä Gundam Build Fighters, jonka ohjaaja pakeni sitten, sen sijaan, että tekisi kakkoskauden, niin pakenikin tekemään tätä. Että, jos olette miettineet, miksi kakkoskausi oli kenties huonompi, niin tässä oli varmasti yksi syy ja se, että minkä takia mä odotan tätä innolla, niin se on varmaan se suurin syy siihen kyllä, että kyllä mä sen jäävän ohjaukseen. Luotan, varsinkin kun sinne ei tarvitse tehdä sellaista pöllön näköistä, näköistä settiä tällä kertaa. Selvä, toi oli ihan hyvää tietoa kyllä. Mitä toi studio, ootteko kumpikaan kuullut siitäkin aiemmin mitä? Tää Leidyys, mä en itse se ihan varma, mutta muistelisin lukeneeni, että se on joku näistä ihan tuoreista jutuista. Joo, siis ne, ne teki sen tota, 575 lyhärianimen, mikä mukaan kosketti hieman runoutta, ja sitten teki jonkun Magin ova jutun, mutta ne ei ole mitään muuta vielä tehnyt, et siinä mielessä taas pikkusen pitää taas pelätä, että et leviääkö to käsiin, mutta toisaalta luotetaan nyt ennen kuin kuullaan, että on menossa kaikki huonosti. Ja se tota, iloinen yllätys oli kanssa, että viime vuonna keksin tuollaisen anime-säveltejä, jonka Yuki jonka nimi jäi sitten mieleen, koska se teki just Build Fightersin ja Haikyvun musiikit, ja nyt se on mukana myös tässä, niin pakko sanoa, että siltäkin, siltäkin kannalta odotan myös varsin innolla. Se lupaa kyllä erittäin hyvää tälle projektille, minkä muutenkin on kyllä yksi näistä, mitä ehkä vähän enemmän odotan sellaisista, joista en tiedä vielä ihan hirveästi. Mennään eteenpäin ja sitten meillä on vuorossa semmoinen kuin Durararan kakkoskauden kakkoskuuri. Ja tämä on kyllä odottanut aika innolla tässä. Huolimatta siitä, että toi ensimmäinen kuuri oli aika isois tuotanto ja siellä muutamasta jaksosta puuttu kokonaan in betweenit, vaikka oltiin palkattu ko käytännössä koko anime-teollisuus niitä tekemään. Mut edellinen kuuri jäi aika mielenkiintoiseen kohtaan ja etenkin loppujakset Tässä saadaan todennäköisesti vähän enemmän niitä hyviä hahmoja esiin ja vähän vähemmän sitten... Niitä höpö höpö lasten juttuja, jotka ei mua nyt ihan hirveästi ole koskaan durarvas kiinnostanut. Vaikka mä olin vähän ehkä, ehkä mielimaassa sen ensimmäisen kourin jälkeen tota uutta kautta, niin nyt kun sitten tietää, että ohjaaja itse on saapumassa Suomeen, niin pakko se on kyllä saanut, että semmoinenkin ihan niin kuin nostaa sitten kiinnostusta katsoa tätä sarjaa taas ihan uudella tasolla, kun tietää, että voi haastaa siitä sitten riitaa, riitaa Frostbiteissa ensi talvena. Ohjaajan kanssa. Mutta tämä kakkoskaus tulee, kyllä, tai kakkoskauden kakkososa tulee, kyllä ole huomattavasti mielenkiintoisempi. Mä tiedän tarinallisesti sen verran, että tämä oli vähän niinku prologi vaan nyt alkaville tapahtumille tämä edelliset 13-jaksoa. Ja nyt päästään vähän siihen Joo. asiaan, mitä on käsitelty. Ja sieltä tulee söpöjä tyttöjä ja lisää hyviä hahmojakin esitelty, jos me nyt saadaan hyvin tuotu siihen animeen. Joo, kyllähän tois How. siinä oli pikkasen sellainen prologin maku, että heitetään sisään vähän lisää hahmoja muodostaa entistä pahempaa sirkusta, että. Ja ne ei vielä lähtenyt riidellä ihan missään samanlaisissa siis mittakaavoissa kuin tuolla ekalla kaudella, No, johon tämä nimikin tavallaan kertoo, jos se kääntyy, niin no mä tos, muistankin se kansikin on niin liike, että. Antaa se vähän osviittaa, että tässä on, on nyt hommat lähdössä käyntiin oikein kunnolla. Odotan kyllä suurella innolla, että ei mulla hirveästi ongelmia ollut ton Ekan Kourinkan kanssa. Että eiköhän tässä tuu vielä kivempaa. Mulla riittää se, kun sisu vetää kaikki pataan, ja jos niitä väsynyt silmäsiä venäläishessuja on lisää, niin sekin on ihan kiva. Mä toivon niitä ehkä lisää. Shizuo on Kiinnyin siihen hyviksi nyt tuossa. Tokalko on ihana poika. Siitä mä en kyllä välitä yhtä. Muusta se on hirveän kylmä ja turha se sen itten juttusen. Sarjamurhaa ja tytön kanssa. Ai, ai, ai. Kaksi ihmistä eikä yhtään ilmettä. Sen paremmaksi ei romanssi muutu. Niin justiise. Seuraavaksi meillä on listassa Fate, Kaleid, Liner, Prisma, Iljan tuhannes kausi. Joka tota... No, mulle nyt sysättiin tämä vastuu tästä puhumisesta. Mä en oo saanut sitä edellistäkään vielä loppuun. Mä sen viime kesänä kiltisti aloitin on seitsemän jaksoa edennyt kildisti. Ja mä jotenkin mä tykkään tästä sarjasta kyllä. Jotenkin se on kiva nähdä feitti sillä, että se ei ole vakavaa. Mun mielestä Carnival Fantas on yksi parhaita versejuttuja, mitä on. Ja on kiva, kun on söpöjä tyttöjä, olemassa söpöjä. Mä musta se on niin kuin, tämän sarjan se vahva puoli. Mutta on sitä kyllä pirun vaikea saada katsottua silti. Mä en oikeasti edes muista monessa täällä, mutta on tää nyt varmaan seitsemäs kausi jo vähintään, mitä mä tätä kato. Onko pojille mitään kiinnostusta tässä sarjaa kohta? Öö, no mulla on se, että mä en ole katsonut mitä aikaisempia. Oli jo oikeassa olla katsomattakin, mutta sitten sellainen suurmestari nimeltään Graus on vähän, aikoo pakottaa mulle fate versus miniloja pikkasen, niin tulee luultavasti vielä joskus elämässä katoa, mutta en mä kyllä tätä tässä kauden aikana ehdi katsoa, kun on kaikki muu prisma vielä näkemättä, mutta sitten kun mä olen katsonut sen ja Graus on selittänyt mulle kaiken, mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin tota, sitten mä lupaan katsoa joskus vuoteen 2024 mennessä. Mulle nämä prisma on aika tuntemattomia vielä, mun on pitänyt ne monta kertaa aloittaa, mutta Nasu-versio on ehkä semmonen, mikä ei ole mulle niin lähellä sydäntä ja mä en ole täysin inäsiin hommassa. Mä kyllä tykkään kuunnella siitä, kun joku suuri ja fiisas mestari niin kuin juuri Graus selittää, mutta se on ehkä semmoinen, mikä ei sit mua napannut niin pahasti. Vaikka Prismailia kyllä kiinnostaa monella tapaa. Sitten meillä on kyllä virallinen haikkusarja tuossa seuraavaksi tulossa varmaan. Onko se val... valmistanut kehosta? tähän? Ei voi vieläkään kyllä ihan olla valmis, mutta parasta niin yritän, että Gakko Gurashi. Mä... Poleks vitsillä tota, aloin tykätä tästä etukäteen, kun tuolla on toi tyttö, joka poseraa Lapion kanssa. Ja täällä on kuvauksessa, että se tykkää Lapioista. Ja mulla iski vain kiinnostus, että kaikissa maailman kiarapiirteissä, moepointeissa, mitä maailmassa on, joku on päättänyt, että täällä on tyttö ja tämä voisi tykätä vaikka Lapioista. Ja mä mietin, tykkääkö kaivan niillä oppia maahan, niinku niiden merkkejä, että mikä näistä on paras. Oliko se niitä aina ukkumaan mennessä, vai mi millä tavalla? Miten tämä toimii? Mutta siitä sellainen alkuperäinen mielenkiinto. Sitten kun katsoin lisää, niin tämä tulee ilmeisesti olemaan kyllä ihan jännä, tällainen hieman tuoreempi otos tuohon slice of lifein. Jos mä olen oikein ymmärtänyt, että tämä tulee puoleksi olemaan sitä, että täällä on neljä tyttöä nauttimassa kakkuja ja tietäjä käymässä piknikillä ja leikkimässä koulussa, mutta sitten se koulu on hajonnut ja tuhoutunut ja ulkona on, on byssä ulkona, ulkonaan juoksentelee zombeja syömässä ihmisiltä aivoja. Ja tämä hyvin omituinen ristiriita herättää mun mielenkiintoinen, että minkälainen teos tästä on oikein tulossa. Ää, pitää myös varmaan kysyä sellaiselta herra kuin Bilberg, jonka... Tuolta maalasvuosikesta mä löysin tämän mangan vielä lisää tästä, mutta kyllä mulla on aika korkea mielenkiintoa tätä sarjaa jos ei muuten ihan vaan VTF-faktorin takia, mutta on mulla vähän toivoja toiveita myöskin. Joo, mäkin odotan täältä kyllä sitä, että mitä tästä tulee yhtään tapahtumaan. Tää on vaikuttanut aika no, sekavalta ja hyvällä tavalla siis sekavalta. GAD designit ihan kivan näköiset ja... Enpä nyt uska, että tästä tulee mikään maailman suurin sarja omalta osalta, mutta ainakin semmonen joka katsoo loppuun ja mikä vaikuttaa ihan mukavalta. Toi porukka, joka sitä on tekemässä, tämä Studio Lerche, taitaa kanssalla yksi niistä, jotka ei ole juuri mitään tehnyt aikaisemmin, vai onko näin Tounis? Ittä on just päinvastoin mä tuun tähän väliin sanomaan. Lerche tekee ihan hirveästi sarjoja. No laadusta mä en osaa sanoa, siitä saa varmaan tuo Walter sanoa paremmin, mutta Lers on studio, joka on olemassa, mutta se on yksi abysmaalisimpi, karmeampia virityksiä, mitä on olemassa. Toi, toi, tämän sarjan ohjaajakin on paska, mutta ei se tarkoita, että jos tämä alkuteos on ollut hyvä, niin kyllä siitä varmaan saa vähän heikommallakin porukalla tehtyä ihan, ihan kelpo Mielestäni Mun mielestä tämä on hirveän jännä konsepti, odotan ihan jännitykselle, että miten ne saa siitä aikaa. Ainakin mä luulen, että tää tulee olemaan sellainen sarja, että ei se ihan heti unohdu. Ainakin se yrittää jotain pikkasen erilaista tällä kertaa. Ja semmoisena se on mun mielestä ihan virkistävä poikkeus. vaikka jos se oikeasti on vähän niin kuin samalla nyökkäilee sinne että mua ja loppi höpölyyn, kun et pystyy tarjoamaan myös jonkinlaisen niin uudenlaisen lähtökohdan tähän. Mun se on kiva, että yrittää kaikenlaista. Joo, tästä me voidaan kyllä olla samaa mieltä. Sitten on tulossa Man Globeilta uusi anime. Eli gangsta, joka perustuu mangaan. Ja se mitä mä odotan täältä on se, että Manklobilta ollaan taas astumassa ehkä kohti sitä niiden varhaisempaa tuotantoa, tehtiin jopa anime-originaaleja, niinku Ergo Proxy ja Michikota ja, ja muuta hyvää ja tyylikästä adaptaatiota, niinku Samurai Champlot ja House of Five Leavesia. Sekä tämmöiset. Muutenkin mafiaan perustuvat tarinat ja settingit miellyttää mua aika suuresti. Et suuret odotukset tätä kohta ja mielenkiinto on, että saadaanko tästä tyylikästä ja hienoa vai... Sä tuon Man Globin mä voin tuosta sarjasta itse sitä sen verran, mä oon lukenut sitä mangaa jonkun verran. Ö, siinä oli sellainen ihan mukava perusvereltään periaatteessa aika synkeä, että ei ole yhtään kiva paikka se kaupunki, missä ne asustaa. Prostituoidut hoitaa hommia siinä aika lailla päivänvalossa ihmisten näköpiirissä, paljon välittämättä mitä tapahtuu, väkeä kuolee ja rikoksia tapahtuu kaikkialla. Se tietty segmentti kansaa ei tule tästä tykkäämään yhtään, mutta esimerkiksi jos Black Lagoon oli yhtään mieleen, se on aika samanlaiset vivat kyllä, Pikka pikkasen ehkä komedisempi vivahde sinänsä, ja täällä on enemmän sellaista vähän ylinuonnollisempaa juttua. Ei pelkästään anneta aseiden puhua, vaan siellä on pikkasen erikoisvoimiakin, mutta kyllä mä tykkäsin tuosta mangasta. Odotan ihan mielelläni niin animeversiota, ja ilmeisesti tosiaan ne on myös sellaista tiettyä, miten se otettaa, otetta ottamasta. Previikkavideota en ole katsonut, mutta siinä kuulemma käytettiin dubstepia, mikä on tietynlainen kannanotto siitä, että ei pelätä tehdä jotain vähän omituisia juttuja. Toivon tältä sellaista tiettyä tyyliä sen lisäksi, että tulee olemaankin vain nähdä manga-jutut animoituna. Mä en itse osaa ehkä tästä sarjan ohjaaja Murase-Sukosta sanoa mitään sen syvempää analyysiä, mutta olen nauttinut hänen aikaisemmasta teoksestaan Ergo Proxystä, joka oli tyylikäs ja siinäkin sen maailmankuvaus saatiin tosi hyvin esiin ja tunnelma säilytetty. Toki sitten siellä on vähemmän mairitteleviakin juttuja, niin kuin Witch Hunter Robin, jota katoin neljä jaksoa ja se näytti ihan kamalalta. Mutta en mä lähde nyt sillä odotuksella, että tästä tulee joku uusi bakkano vähän vakavampana teemana, vaan ehkä ihan omana teoksenaan ja veikkaan, että sillä odotusarvolla tästä tulee aika hyvä setti aikaan. Tästä kannattaa ihan megavakavaa settiä odottaa, Vakavia teemoja, mutta sellainen, miten sanoisi, ei ole pelkkää kärsimystä ja kuolemaa, vaan... Joo, tämä on ehkä silleen sarjana kaikkein kauimpana mulle suunnatusta kuin mitä suurin piirtein voi olla, että on vihaisia miehiä ja väkivaltaa ja tytöt ovat naisia ja rikollisuutta ja semmoista, joka ei vaan millään tasolla yhtään vetoa muuhun, mutta toisaalta, eikä me Jarko Proxystä käy loppujen lopuksi hilveästi tykännyt, se on kaksi ekaa jaksa, se on timanttisia ja sen se koko ajan laatu laskee niin kauas, kauas abyss, abyssiin kuin mitä mä edes uskalla muistella, mutta joo, tää tulee varmaan aloitettua innolla vaan sen takia, että tämä aloittaa uuden kauden nauhoitushetkestä seuraavana päivänä, että se on, kyllä se ensimmäiset, kauden ensimmäiset sarjat saa aina aika paljon anteeksi ihan vaan sen takia, että ihanaa, että tulee uusia sarjoja taas, mutta voi sanoa, että ei ole ihan muu juttu todennäköisesti tiedossa. Eihän tämä me tykätään Korimin kanssa sunkin puolesta. Löytyy sitten rakastajia Gangstalle myös. Tehkää, niin. Mä voin tehdä vaikka tule seuraavalle sitten teidän puolesta samat. Eli tuota, toi Gatchaman Crowdsin kakkoskausi on sitten semmoinen, mitä mä aika kovalla innolla odotan ihan vaan, että voin sanoa, että ohjaajan Kenji Akamuralle tervetuloa kotiin, koska siinä on kyllä hirveän ihana. Ihana jäbä, joka olisi voinut tehdä suunnitelman tämän kakkoskauden mieluummin kuin on se hirveän kiva saada taas niin kuin outoi outoja hahmoja, hämmentäviä tapahtumia ja hauskoja visuaalisia juttuja noilla hiton kummallisilla hahmoilla, mitä tässäkin sarjassa on. Tietysti katsamaan ei ole kellekään tuota perhänä mitenkään tuttu, että sille ei mitään väliä, ja se ei ollut ehkä kaikkein läheisin. Nakamura-sarjoista niin Suurintama ja muono on, mutta jotenkin tämäkin on kuitenkin semmoinen virkistävä poikkeus on taas tiedossa kaikkiin muihin sarjoihin, tämä tulee olemaan taas ihan omanlaisensa ja toi toinen tyttö, mikä tähän sarjaan on lisätty tuohon promokuvaan, tuommoinen harmaatukkainen koirim tyttö niin vaikuttaa siltä, että ei jouduta varmaan hahmoihin pettymään tälläkään kertaa. Joo, mä itse tykkäsin ykköskaudesta tosi paljon ja etenkin siitä, mitä se käsitteli nykypäivän sosiaalisuhteita ja ylipäätänsä moderne sosiaalisuutta, minkä lisäksi sitten kaikki visuaaliset sekä tarinalliset jutut niinku kuin nämä crowds-hommat eli ne kuukot, joita sitten ohjeltiin, ne oli tosi siistiä ja tuntui tosi maakealta. että ehkä mä oon sarjasta niin liekeissä kuin mitä voisi olla, mutta varmaan hyvät ja uniikit setit tiedossa, ja saa kauden jälkeen sitten sanoa, että on se mononoki sitten Nakamura paras sarja edelleen. Mä itse edustan nyt Tätä negauspuolta katoin ekan kauden. Nautin sitten kaiken kaikkiaan, mutta mua jäi pikkasen häirittämään kyllä. Hajime-hahmona oli pikkasen, no ei ihan mun sektoriltani. Ja sitten kun se oli niin vääjäämättömän oikeassa kaikessa lopulta, että se tiesi kaiken aina parhaiten ja oli oikeassa siitä, miten ihmiset suhtautuu toisiinsa ja osasi aina valita oikeat ratkaisut siitä osiosta, mä en oikein nauttinut. Et Toi ja mä tuolla sen oikeastaan ainoa funktio oli melkein olla koko ajan eri mieltä ja olla väärässä. Et mä toivon, että olisi pikkasen saatu lisää balanssia siihen, että tämä olisi vähemmän Hajime-showja. No vaikka toi mukavan näköinen uusi tyttö tuolta, lisää ruutua ja nämä muut kaverit, niin tykkäsin sellaisesta muutoksesta tähän kyllä. Palaan on sun pointtiin, mitä sanoit siitä silmälasipäisestä ja Hajimesta ja niiden suhteesta siinä, että ollaanko oikeassa ja väärässä. Niin... Mä en ehkä nähnyt sitä silleen merkittävänä, että se sarja koko ajan esitti, että Hajime on oikeassa, vaan mä enemmänkin näin sen ehkä sellaisena, että tässä oli merkki siitä, että, että progressiivinen ajattelu ja uusien ideoiden luominen ja semmoinen poikkeavuus ei ole pahoja asioita, vaan ne on jopa kannustettavia. Et ehkä mä tulkitsen sen semmosena ja annoin sitten tarinalliselta puolelta anteeksen, että koko ajan... Tosiaan kävi tällainen, että yksi hahmo ei voi olla ikinä väärässä, vaikka se kuinka oisikin. Joo, mä ymmärrän sun pointti se tietyllä tapaa olen samaa mieltä, mutta mun se preferensseihin ei oikein sovi, että kaikki tollen tunnet ja pakataan yhteen hahmoon, mutta sitä voit pitää tietysti omanlaisena tyyli valintana tekijöiltä. Kyllä mä ihan mielelläni tuntoon kuitenkin tänkin kauden, koska Watchman äh, Crowdist siis, voi olla, Montaa mieltä. Siitä voi ihan hyvin olla. Ärsinyt, on mäkin vähän, mutta... Se oli kuitenkin sellainen teos kanssa, joka toi freesiä ajatusmaailmaa. Teki visuaaleilla omanlaisia juttuja. Se on sarja, on aika vaikea jäädä mielipiteettömäksi. Et mielellään niin mä näen tällaisia. lisää. Joo, ja mä voin kyllä Coachmanille antaa vielä sen verran kehuja, että... Mikään mun franchise ei varmaan palauta mitä 60-luvun sarjaa. Se näin hyvällä tavalla takaisia rele relevantiksi, vaikka ei tällä kyllä mitään tekemistä ole enää sen 62 ilmestyneen piirretön kanssa, mutta voidaan vaikka nähdä siitä Meramerano enmakunista, että ei se aina me ihan niin nappiin. Eli seuraavaksi olisi selkeä tulevaisuuden merkiteos Gate-luvassa. Tämä teos on Mä en ole itse perehtynyt tähän, joten en voi sanoa varmaksi, mutta mitä mä olen ehtinyt netistä lukea aihepiiristä, niin se on ranobe jossa mennään vähän Japanin itsepuolustusvoimassa, lähtee tuonne fantasia räimimään, kun sieltä tulee sellainen mietosodan julistus. Ja tää itseään voisi olla hyvää tai huonoa, mutta... Tällainen käsitys mulle on internetistä tarttunut, että tässä on aika paljon sellaista ää, japanilaista äärioikeistolaista nationalismia, jossa japanin armeija on parhaiten ikinä ja aika pitkälti siellä fantasia, fantasiamöröt ja niiden tyypit. Ja vähän sellainen, voisi jopa sanoa ehkä tietty melkein kolonialistinen vaikutelma jäi siitä, mitä mä oon tästä sarjasta kuullut. Japani lähtee vähän uuteen maailmaan vallottaan paikkoja, ja se on tosi mahtavaa ja kivaa. Joo, tää itsellenikin on tämä sarja tuttu jossain määrin pu lähinnä punakoneen vaikutuksesta, kun he puhuivat tästä muinoin muinoin desukonissa, niitä luennollaan tai paneelissa, ja tää on ihan totta tämä mitä sanoit siitä äärioikeistalaisuudesta ja nationalismivaikutteesta tästä sarjasta, ja ne on varmasti läsnä, mutta Mä odotan tätä just ehkä senkin takia tosi mielenkiinnolla, koska mua kiehtoo tämmöiset historiot, kiehtoo tällaiset äh, vahvat poliittiset kannanotot mediassa ja vahvat tämmöiset viitteet siitä, että mitä halutaan ja mitä ihannoidaan. Ja sitä ei animessa suoraan näy ihan hirveän usein, mangassa hieman useemmin, mutta niin tota, kiehtoo tosi paljon, että propagandateoksia nyt ei ihan hirveästi muita ole Shimpino H elokuva, joka kaikkien kannattaa katsoa. Se on tosi hyvä. Öö, eikö kannattaa ennen lukea sun blogaasi siitä, kun katsoa se? No sekin saattaa olla. Että mä annan sille rakastavan 1 kautta kymmenen. Mä en voi väittää, että enkä mä joka hetkestä silti. Joo, Gate edustaa mulle itselleni sellaista aikavastemielistä maailmankuvaa. Ja siis noin desaineista tulee vähän suordart online mieleen, mikä ei kauheasti auta asioita myöskään. Mutta Mut, tietty sellainen sairaaloinen uteliaisuus on, että voiko se olla niin kamala, että jos mä olisin sokeena vaan mennyt katsomaan tuota sarjaa, olisin saattanut suuttua pahasti, nyt on sellainen tietty uteliaisuus kanssa, että näkeekö tässä sellaisen hyvin itselle vieraaseen ja kamalan tuntuvan kuvan, että onko tässä sellainen sielun ikkuna sellaisen, että en, en voi sanoa odottavan innolla, mutta tietyllä, tieteellisellä uteliaisuudella kyllä totta, tota, joo. Gate on mulle sellainen jännä, että et periaatteessa nämä kaikki, jotka liittyy tämmöisiin militantteihin, juttuihin ja sodankäyttöihin ja on mulle semmoisia, että et mä en saa olla niistä yhtään kiinnostunut. Eikä mä ole niistä yhtään kiinnostunut. Mä lupaan katsoa tämän sarjan, nauttii joka hetkestä ja olla täysin huomaamatta näitä kaikki oikeistolaisia ajatuksia ja nationalistisia meininkejä. Mä lupaan, että et on mulle semmoinen kiva fantasiasarja, jossa on vähän tämmöisiä moderneja elementtejä mukana. Mutta kyllä on Kertoo mulle, että tässä on pakko olla niin sairaan hyviä tyttöjä ainakin, että et. mä sitten vaikka siitä. Tämä tuntuu jotenkin semmoiselta isolta sarjalta. Niin kun, mä muistan, kun Algnua Zero alkoi, niin mulla oli semmoinen nyt ollaan ison äärellä. No okei, okay, se johti siihen, että siitä tuli ihan paska, mutta tästä voisi mieluummin tulla hyvä. En ole napannut tähän Love Liven ohjaajan tekemään. Kyllä se tietysti lupaa. Mitä tahansa siitä sarjasta onkin mieltä, niin ei sen ohjaus kyllä ollut se suurin ongelma kuitenkaan. Kyllä mä ihan jännityksellä odotan tätä ja lupaan, että suutun jokaisesta sotahetkestä ja panssarivaunusta, mikä näkyy, ja nautin jokaisesta tyttäistä. Joo, kyllä tässä tulee olemaan tosi hyviä tyttöjä, ainakin designeidissa puolesta, ja kyllä mä lupaan, että tää tulee ole hyvä ja iso sarja, ja tätä kannattaa. Mä suosittelen sitä, että älkää ottaa valtterimaan näkökulmaa, jossa... Suorastaan syövytään siihen propagandan sisään, mitä teille syötetään, mutta kriittinen katselutapa voi olla ehkä ihan hauskakin tapa nauttia tästä sarjasta ja miettiä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, koska täällä franchisella on ihan selkeä sanoma, ja se sanoma on aika semmonen, joka sotii länsimaalaisiin ihmisarvoja vastaan. Ehkä. Okei, okay. no seuraavaksi meillä on tässä... God Eater, joka on UFO Tablen uusin sarja, tällä kertaa on myös saan parhaan ohjaajansa siihen tekemään, ja siinä mielessä kaikki näyttää muuten, niin kuin Staffi puolelta kaikki näyttää timoattisen hyvältä, mutta sitten kun me mennään siihen, että on pelisovitus, ja sitten näillä on vielä ollut joku hirveä tuotantokriisi meneillään tässä, God Eaterista piti olla tämmöinen ennakkonäytös, jossa ne näyttää e ekan jakson kiinnostuneille yleisölle Japanissa, niin se piti peruus sen takia, että niillä ei ollut sitä ykkösjaksoa vieläkään valmiina, joka kertoo siitä, että ufo on tukehtumassa itseensä, ja tämä sarja tulee valitettavasti todennäköisesti sitten varsinkin loppuun kohden näyttämään tosi paskalta. Mä en ole yhtään valmis siihen, mun keho ei ole valmis siihen, että UFO-tablelle käy näin, mutta mitä mä tästä promovideon näin, niin hirveän kiinnostava värinen sarja. Periaatteessa odotan... Innolla, jos niillä ei ole tuotannossa niin isoja ongelmia kuin miltä nyt vaikuttaa, että niillä on. Mä en tiedä mikä, minkälainen peli se on, tietääkö se joku. Olikohan tämä se Monster Hunter-klooni? Koska jos se on, niin mun on vaikea tietää, että minkälainen tarina siinä tulee olemaan. Mutta jos ne nyt kirjoittaa siihen ihan oikein tarinan, saa pidettyä visuaalit kasassa, siinä on Ice eli Go Sheena musiikit, niin... Kyllä mä luulen, että mä saan, saan ehkä luvan kanssa odottaa tätäkin kuitenkin innolla. Joo, mä itse katselin kanssa sen PVn aikoina ja sen perusteella tän, että fantasiamaailma ainakin vaikuttaa tosi siistiltä ja siellä on siistejä kaupunkidesaineja ja muuta kivaa ja siellä on todennäköisesti vastuussa sitä nyt ei vielä tiedä varmuudella, mutta Studio Easterin ja Ufotablen yhteisteos eli taustojen puolesta kuten oli Fatezerossakin. Ja uusi ufo toki maistuu aina, mutta pieni pelko mulla on, että tämä tarinallinen puoli tässä menee vähän Mahouka- tai Black bullet Dark and edgy mutta siitä mä en nyt ihan hirveästi tiedä, niin ehkä vähän turhakin esittää arvioita. No, kun te molemmat tämän tarinan mainitsitte, niin mitä nyt tästä summausta vilkasen, niin siitä tulee aika paljon mieleen... Suunnilleen puolet mun näkemissäni ranovelloista juonikuvauksista, että tulee uusia pahoja mörköjä, joille ihmiset ei pysty tekemään mitään perinteisellä aseella Ja sitten tietyt valitut henkilöt sitten pystyvät ottaen uutta voimaa käyttämällä taistelemaan niitä vastaan. Ei oikeastaan puutu, kun se tieto, että siellä on yksi jäävä ja monta tyttöä, niin tässä olisi aika sellainen perus Siihen Sehän kuulostaa hyvältä. Niin, oli just sanomassa, että siltä kantilta en kyllä odota ehkä hirveän paljon, mutta suurin osa mun lähipiirissäni kyllä odottaa tätä sarjaa aika isolla innolla, että täytyy se kuitenkin vilkasta. Ei se tiedä, vaikka tulisi jotain hyvää, mutta vähän toi tietysti pelottaa toi, mitä studion tilanteessa sanonut. Mm, ja onko mikään tämmönen perisovitus koskaan mennyt hirveän hyvin? Ei mulle kyllä kieltämättä tule oikein mieleen mitään. Sitten. sitten Ankku jatkaa. <tos> Tuomas voi jatkaa tämän seuraavan. Tämä on sarja. Joo, Seuraavaksi sitten animen pelastava merkkiteos nimeltään Himoto Umarukshan. Moikka Ankku. Terveiset meiltä kaikilta. Eli, no, tämä on sitten taas mulle ehkä se sarja, mikä on kaikkein kauimpana mun sektorilta, mitä löytyy. Että siellä on ilmeisesti kauhean niin kuin, taitava ja pätevää imoto, josta kaikki tykkää koulussa ja kotona se onkin Raivo ja heittelee Nitsi ja Niko Niko doga, ja ties minkä meemejä kaikkialla ja tää, tää on oikeastaan ihan kaikki se mitä mä en piirretyltäni halua, että e, kyllä mä silti vilkasen, mutta täytyy myöntää, että ennakko-odotukset on kyllä melko olemattomat mutta... Tällä on yleisönsä varmasti, kuten tein kaksi. kantakaa palaa. Joo, mä kielsen sua katsomasta ja kokeilemasta tätä sarjaa, koska mä tiedän, että sä tuut vaan suuttumaan ja et pidä siinä mistään, etenkään siitä imoutosta, joka on varmaan oikein herttäinen ja mukava. Mun mielestä on itsenä ja saa vähän lyödäkin turpaan, jos ne on höpsyjä, tai vaikka ne ei oiska. Mutta niin, tota, kyllä mä odotan täältä just noita elementtejä, mitä sä sanoit, että siellä tulee paljon inside-läppä, mitä... Länsimaalainen yleisö ei varmasti tajua minä mukaan lukien, mutta semmoisten ettiminenkin jakson jälkeen voi olla ihan hauskaa ja kyllä tommoinen hikikomori otaku komedia maistuu aina mulle. Joo, mulla se on tosiaan toi yhdistelmä imotoja ja memejä, mikä on vähän sellainen kuoleman sinetti, että no, jos hankku on uskominen, niin tästä tulee kyllä olemaan aivan jumalattoman hyvä animaatio sitten, mutta Joo, sehän on tota, ei pelkästään se, että kyseessä on Doga Kobon ihanat herrasmiet, vaan siellä on myös tota ohjaaja Oota ja se kirjoittaja Aashima, jotka on tehnyt myös tosi suositut Laavo läbin ja Jyrö Jyrän, eli Juru Juri, josta kaikki keskimäärin kuitenkin tykännyt, ja niissä on mun mielestä ehkä jossain määrin samanlainen se elementti, miten Keskinkertaisesta ideasta ja keskinkertaisesta lähdeteoksesta saadaan kuitenkin puristettua tosi viihdyttäviä teoksia. Ja jos nämä samat mestarit tekee taas parastaan tämänkin kanssa Dokakopo hyvällä animaatiolla, niin kyllä mä luulen, että mä pystyn tästä nauttimaan, vaikka ei kyllä varmaan ole ihan lempisarjaksi nousemassa, koska en mäkään otaku läpästä hirveästi nauti. Enkä kyllä ehkä im imoto hommistakaan niin paljon kuin mitä mua siitä joskus syytetään. Tämä seuraava kyllä on ihan epäironisesti myös sellainen, mitä mä odotan kovasti, Jitsua Watashiwa. Nämä designit on aika jäätävät pakko myöntää, mutta mä oon pikkuhiljaa alkanut kiintyä, niihin. mä kuitenkin opin Hisashi Hirain naamojen kanssa, niin siitä pikkuhiljaa tottuu vähän kaikenlaiseen, eli todennäköisesti tulee olemaan ihan suhteellisen perushöttöisää romanttista komediaa, Tarinanahan on, että on poika, joka ei osaa ilmeisesti yhtään pitää salaisuuksia millään kauhean rehellinen nuori mies ja sitten se tykästyy tyttöön, joka on vampyyri, jonka täytyy hinnalla millä hyvänsä pitää salassa, että se on vampyyri ja pikkasen Siellä tulee kaikenlaista muuta. Tuolla on tuollaisia hyvin epämääräisesti hymyileviä hahmoja, jotka tulee kaikki aiheuttamaan omanlaisia ongelmia ja olemaan jollain tavalla vissiin yliluonnollisia olentoja, mutta... No, en, en mä voi oikein sanoa mitään muuta kuin, että tykkään vaan kirkkaat värit, ja tämä vaikuttaa suhteellisen vielä hyvän tahtoisen oloselta, että ei kauhean sellainen mestariteos todennäköisesti näkösti mutta siitä tulee sellainen mukava lämmin tunne kokoro on vähän niin kuin vuosi taas, 2003. Mä haluan sen verran sanoa, että manga on todella suosittu, ja etenkin sen fanien keskuudessa, että on semmonen. Juttumist kuulee ihan jatkuvasti, etenkin japanilaisista lähteistä ja myös länsimaalaisista, ne jotka sitä katsoo, on tykännyt siitä ihan kauheasti. Mulla on vähän ongelmallinen suhde sarjan ehkä siltä kannalta, että mä oon dropannut sen manga ainakin seitsemän kertaa. Mä oon yrittänyt aloittaa sen ja se vaan näyttää ihan kamalalta ja ei se ehkä juonikaan silleen nyt ihan just kokoraan lämmittänyt, mut... lupaan tämän saaren kohdalla olla eturivissä suuttumassa siitä, että visuaalilla ei tehdä mitään. Mä tiedän, että se manga näyttää kamalalta, mä tiedän, että tämä näyttää paljon mukavammalta muuta kuin se manga, mutta se, että jos mä yhtään osaan luottaa jäbää, joka on tehnyt Ikamu Suomen kakkoskauden ja Servan Servisen, niin silleen, minkälaista intressiä lähtee yrittämään visuaalisesti yhtään mitään, joka tietysti varmaan tulee myös lussuttaa sen komedia osion sitten täysin, mutta jotenkin tämä kuitenkin vaan pyrityt tyylisiä, mutta toisaalta ihan kiva saada tämmöisiä perus, peruskivoja 2000-luvun alulta maistuvia komedioita. Ja on meillä kuitenkin käsari jäävänä sama tyyppi, joka tekee mestarilliset Ketsueki, Katakuni ja Ishidato Asakuran, josta jälkimmäinen on huonoin animekomedia varmaan mitä mä oon nähnyt. Että kyllä mä ihan innolla lähden taas tarttumaan tähän uuteen elämykseen. Nonni johon kuulosti oikein lupaavalta kattaukselta. Mulla on Isidato Asakuralle rakastavin viitonen minkä voi ihminen antaa? Sitä mä voin kyllä suositella kaikille ihan sille elämyksen takia. Oi, okei, ei se, ei se kyllä ole huono, huono. Mä muistan, muista, että me ollaan katsottu Kiki Ippatsu, mikä se on, Ippatsu Kiki muusume. joka oli kans ihan omaa laatua, mutta ei mennä siihen nyt, mennään vaikka seuraavaan. No. Joo, saat tämän. Dandelion. Se on semmonen sarja, jossa on paljon sisaruksia ja niistä suurin osa on tyttöjä, jotka on tosi söpöjä. Ja sitten niitä vähän niin tarkkaillaan ja katellaan, että miten nämä kuninkaalliset siellä elää. Ja sieltä piti vissiin jotain päättää, että kenestä tulee seuraava hallitsija. Mä en ihan hirveästi tähän juoneen ole perehtynyt ton verran noin suunnilleen, mutta katoin sen pvn ja siinä näytti siltä, että tästä tulee ihan söpö semmonen, vähän ehkä niitä tota, äh, parempaa dialogia sisältävä sarja, jossa on söpöjä tyttöjä ja kivoja poikia. Ja kaikki designien puolesta näyttää ihan hyvältä, mutta en ihan varma vielä ole, mitä täältä sopii odottaa. Muuta kuin sen, että varmasti jokaiselle löytyy semmosia hahmoja, mistä ne tykkää. Tämä on varmaan semmoinen kiva perussarja. Jotenkin puhuu semmoinen tunne vaan, että on tavoin just semmoinen perus. Perus ihan kiva kaikilta osin. Mäkin sen promovideon katoin, en tiedä edes sitä loppuun asti, mutta... Mutta se, että ihan kivo, kivan näköisiä että ihan kivan kuulinen juoni, vaikka siinä on taas jotain supervoimahommia, tämmöisiä on ihan kiva katsoa. Joo, jätti ehkä vähän latteen tunnelman tuo juonisummas ehkä. tässä oli myös että että onko niitä supervoimia siellä oltava, mä en oikein näe miten ne tarjoisi tähän tarinaan välttämättä mitään, mutta... Katoin kyllä sellaista tuossa pikaisesti vilkastessa nyt mistä se on, ilmeisesti alkuperäis on jonkoma. että se ajattelee ehkä pientä huolta siihen, että minkälaista tämä tulee lopulta olemaan. Mä voin sanoa sen verran vielä tähän, että mä tiedän, että se ei tule olemaan niin hyvä, mitä sen promokuva näyttäisi, koska mä katoin sen pvn ja se ei todellakaan tule olemaan noin kiva, että siinä olisi kolme mitä erinomaista tyttöä ja siitä sitten tehdään hauskaa juttu. Ne kahdella näistä on kyllä ihan liian pitkät hiukset. No siitä me ollaan kyllä ihan samaa mieltä ja ollaan oikeassa tämän asian suhteen, mutta ne supervoimat tosiaan, mitä te nostitte esiin, ne vaikutti kaikesta huolestuttavimmalta tämän kannalta, koska supervoimat yleensäkin on sellaisia, että jos ei niitä tarvitse, niin sitten ne helposti pilaa sen saaren, ja kun niitä ei kuitenkaan Joo. käytetä yhtään mihinkään ja sitten kun niitä käytetään, niin ne on enemmänkin tiellä ja vie aikaa siltä, mikä siinä sarjassa on varsinaisesti hyvää. Joo, tästä toimii varmaan ihan hyvänä esimerkkinä, vaikka sellainen meidän kaikkien kolmen mielite josku Ino Battle, tuolta vähän aikaa sitten. Joo, mä oon ihan samoilla linjoilla joskin. Siinä sarjassa mä vielä näin, että niistä taikavoimista ehkä ne ei ollut niin pahasti tiellä kuin monessa muussa sarjassa. Se kuitenkin jollain tavalla edes... Vähän harmi, että se yritti keskittyä jossain vaiheessa siihen juonennista aikavoimista, mutta se on asia erikseen sitten. Tämä muuten saat kuuntelijoille kuulostaa siltä, että me ei oikeasti pidettäisiin siitä sarjasta. Mä kyllä tykkään Inno ihan sairaasti. Se on oikeasti tosi hyvä sarja. Se ei ollut niin kuin negatiivinen esimerkki siinä mielessä, että otetaanpa tämmöinen paskasarja esille. Vaan. Ei, ei todellakaan, että InnoButlest oli kauhean vaan ihmiskuvaus ja tosi mukavia hahmoja. Et lähinnä nimenomaan harmitti, kun niistä otettiin ruutuakaan pois. Niin Siihen tota, erikoisvoimataistelun juoneen, mistä ei taas saanut juurka mitään irti. Joo, Ehdottomasti en niitäkään tarkoittanut sitä, että ne olisi tykännyt, kun sille lykkäsin. Joo, ja supervoimat kyllä on kanssa. Ne voi olla hyvinkin kivoja, että Tiger and Bunista mä tykkäsin todella paljon. Mutta nimenomaan se, että mihin ne sopii ja mihin ei sovi. Ja tässä sarjassa mä en oikein näe välttämättä mitään syytä, että miksi näiden... Sisarusten tarvitsisi olla jo kaikkiin, etenkin jos ne on elementtivoimia, mitkä on ehkä pahimpia kaikista. Niin siis nimenomaan, että kyllä mäkin tykkään supervoimista tosi paljon animessa, mutta niin kuin nostettiin siellä aikaisemmankin sarjan kohdalla niitä esiin, että tarkitiko Charlotte välttämättä mitään supervoimahommia? Okei, meillä on nähty sitä vielä, mutta... No siitä, siitä mä näen, että siinä voi vetää jotain paralleeleja, esimerkiksi te, johonkin muuhun, Sosiaalisesti hyväksymättömään juttuun, nämä on enemmän suun erikoisalana tällaiset tulkinnat, mutta siitä mä voin kyllä nähdä, että jonkunlainen salaisuus, mikä pitää pitää saada niin kuin piilossa, että si siinä mä voin nähdä jotain juonellista tarkoitusperää Okei, jos siinä on tommosia, niin sitten mä oon ihan liekeissäni niistä, mutta <tos> mut mä en ihan hirveän luottavainen sen edellisen katastrofisarjan jälkeen, mikä se nyt se? tuuli nyt olikaan Beaverkseltä tuossa muutama kausi sitten. Ja. Se joku ihan... Joo, ja liipa liipa Se nyt taisi olla aika kauheamman sitä edes loppuun asti katson. No se... Mä katsoin, ja se ei ollut ihan paras. Si siinä oli vissi vähän sellainen odotusten kuilu, että ihmiset odottivat näkevänsä kivaa ihmisuudessa lasin puhaltamisesta, ja sitten tuli vähän niin kuin puun takaa kaikki noi, että... Charlotte on vähän, ainakin ennakko maininnut, että mitä siellä on luvassa. Tämä mun mielestä jo omalta osaltaan asettaa eri lähtökohtiin. Joo. Olisi tietysti ihan kiva, että voitaisiin jälkeenpäin kikatella näille meidän tyhmille pointeille supervoimista ja molemmat sarjat todistas sen, että silloin on jotain väliä. Luotetaan nyt Dandelionin sen verran. Joo, ei, ei se mitään sellaisia. Tästä täytyy pysyä kaukana viboja herätä, että katsoo miten käy jälleen kerran. Odotan innolla. Seuraava sarja on meidän kaikkien yhteinen suosikki. Se on ihan totta. Eli Kango Kugakuen. Oi tää on ehkä asianmukaisen reaktio siihen. Mä oon lukenut sitä mangaa. Mm, olisiko sata kunta chapteria? Ja suunnilleen joka chapterin jälkeen mä mietin, että miksi ihmeessä. Mutta tämä sarja, joka on kamala, typerä, etenkin typerä, perversi. Kaikenlaisilla mahdollisilla tavoilla väärä, tyhmä, epäloginen, mutta se osaa vetää jollain puoleensa. Se oli mulle järkytys saada tietää, että sama mangaka on tehnyt ton mun vastikään lukemani Mien The Devil Bluesin, mikä on sellainen niin kuin hyvin korkealle arvostettu seinen, joka kertoo muusta blues-laulajasta tuolla 1920-30-luvun hyvin lynkkauksenhimoisessa Amerikan etelävaltioissa. Se on sellainen, no, jos etsii jotain parhaita seinen mangoja, noita suosittelulistoja, niin se tulee todennäköisesti keikkumaan joka ikisellä niistä. Sitten sit sama jävä on tehnyt niin Tämä hajottaa mun mieltäni niin monella tapaa, että sitä ei voi edes kuvailla, mutta kyllä mä tiedän, mä tuun silti katsomaan tämän, mä tuun kattomaan kun jävät- Päätyy kouluun, viisi jämää päätyy kouluun, on tuhat tyttöä. Sitten ne paiskataan vankilaan koulun sisällä, vanhemmissa tai muista tai laista tai yhtään mistään, ei osata mitään väliä. Ja sitten se keskittyy niiden yrityksiin paeta sieltä ja sitten tapahtuu kaikenlaista jännää. Se on ihan hirveän tyhmä sarja, mutta <lacht> en mä siihen kannattaisi ehkä silti katsoa. Mä murron nyt, jatkakaan te. Joo, tietysti siinä on vähän semmoinen ongelma, että se mangan huumori perustuu tosi paljon sille äärimmäisen yksityiskohtaiselle piirrostyylle, niille ilmeille ja just sille, että se on niin pikkutarkkaa, lähes realistisesti piirretty. Niin semmoinen on tosi vaikea kääntää animeksi, mutta onneksi meillä on alan mestari Tsutomo Misushima ohjaamassa tämän, tietysti tarkoittaa yksinkertaisesti, että sen komedia tulee olemaan äärimmäisen skarpisti ohjattua. En ole tosi ikinä nähnyt siltä aikaisemmin muistaakseni ainakaan mitään, missä olisi niin palvelu, tai mä en tiedä, voiko tätä edes sanoa fanipalveluksi, koska se on semmoista äärimmäisen perversia ja hikistä ja erittäin täytteistä fanipalvelua, mitä tää kankukaukseen tarjoaa tosi usein, mutta tavallaan odotan jännityksellä, tavallaan tää ei ole yhtään mun sarja, mä on viha, itsekin vähän niin vihalueen sitä, tai ehkä jos, jos uskoisin tämmöiseen guilty pleasure ajatteluun, niin tämä voisi ehkä jossain määrin olla se, mutta Kyllä mä luulen, että ehkä sen kanssa viihtyy paremmin, kun hän ei kerro äitille, että katsoo sitä. No tässä mä voin suositella kyllä ihan samaa. Mä en ehkä itse tunne tätä teosta niin varsin hyvin. Mä tiedän vaan sen just näistä puheista, mitä, minkä kaltaisin juuri kuulin. Eli ei manga ainakaan ihan kuulosta siltä, että se panderoisi mua mitenkään suuremmin. Ja... On siellä tyttöjä vetämässä poikia turpaan niin kovaa, että et usko. Ko. Niin siis kyllä mä sentien ja... Kyllä mä siitä tuun nauttimaan täysin, mutta mä en tiedä, riittääkö se pelastamaan sitten sitä nautintoa tästä, että mä projisoin itseni poikahahmoihin. Mutta kaikki, mitä mä tiedän sitten tuosta muuten, niin vaikuttaa siltä, että kyllä toi kannattaa ainakin checkata, että jos ei oo ihan varma siitä, että tykkääkö tällaisesta hommasta, jossa nähdään vähän irstaista huumoria ja huumorin rajoja revitellään, niin kyllä mä suosittelen sitä kuitenkin kokeilemaan itse ainakin avoimin mielin lähden pettymään. Joo, ja sen verran voit tuosta mangasta vielä sanoa, että se tekee sen oma juttusa kyllä ihan äärimmäisen hyvin. Se on tosi taidokkaasti tehty, mutta se, että on sellainen tyyli, niin kuin huumorin tyyli, ja myös piirustustyyli ja näin, niin se on sitten niin kuin kiinni vaan siitä omista preferenssiästä. Että ne, jotka tulee tästä tykkäämään, ne todennäköisesti tykkää tästä kyllä ihan täysiä sitten. Tämä sarja on kuitenkin hyvin rehellinen siitä, mitä se tulee olemaan, että vihaajat kyllä karkottuu todennäköisesti ihan jo tuosta promokuvasta. Mä ymmärrän ihan hyvin. Mä en itse usko, että on ihan sattumaa, että hän työhön on valittu taideohjauksen puolesta semmonen porukka, joka teki Vatamoten lähes kokonaan, joka on kans vähän semmonen piirretty, että se vaatii tietyn tunnelman luomisen ihan kaikilla asioilla. Ehkä ta taustataide oli siinä vähän pienemmässä osassa, mutta tukemassa kuitenkin sitä animaatiota ja hahmodesigneja ja muuta piirtämistä. Todennäköisesti ihan ainakin siltä osinkin kunnossa, vaikka tämä Studiouni on kyllä yksi niistä vähän niin kuin J.C. Staffikin, ettei sillä nyt mitään varsinaista tyyliä ole olemassakaan. Joo, mä luotan tässä kohtaa enemmän kyllä siihen ohjauspuoleen. Suutamme Misushima on tietysti tämä lähimpänä sen ohjauksista, Asasel Selsania selvästi, ja no, jos... Ei malta odottaa kymmentä päivää, mikä tästä hetkestä on tuohon ykkösjaksoon, niin voi sitten vaikka makustella vähän tätä tulevaa meilinkiä katsomalla Asa Selsania. Suosittelen kaikille, jotka pitävät ällöstä. Joo. Mä oon sanonut vielä loppusanoeksi tähän, että hänet odotan kauheasti tuon Meganejabän näkemistä. Se oli kauhean ihana poika. Jaloja uhrauksia tekijä. Nyt se sankari pääsee anime-muotoon. Oi Tuomas. Oi Walter. Joo voit hoitaa tuon seuraavan, mä en halua koskaan sen piskellä Joo Anna mennä, Walter. Se on Tuomas Sarin. <laughs> mitä? <laughs> Joo. Okei. Okay, mä voin hoitaa. Seuraavaksi meillä on vuorossa Kuusen Madossi Kooseeno Kyokan, joka on semmoinen sarja mitä kukaan meistä ei halunnut ottaa tästä millään tavalla esille, koska promokuva, toi kuvaus, kaikki on niin semmoista alimman tason perus Rano makusta, ettei ei ole ennen nähtykään. Jotenkin mä toivoin, että Tuomas voisi nauttia tästä, koska silloin on tapana ottaa ne saaret mistä kukaan muu ei nauti, mutta sekin kieltäytyi kohtelijasti kunniasti. Toi Tollonen Ranove-meeninki, missä on... No, tässä juonikuvauksessa annetaan termejä. Täällä niin kuin selitetään, että wizards, ja sitten selitetään, että wizardit on ilmassa lentäviä taistelumaagia, jotka taistelee maagisilla voimilla. Se on mulle yleensä jo paha merkki, että... Tarvitaan vakavia termejä, jotka pitää selittää. Samaten no, tämä premissi nyt on vähän Ranobet, ei ole mediana mitenkään mulle mieluisi juttuja. Tää vaikuttaa vähän siltä, ettei hirveästi uusia juttuja. Lisäksi täällä on ihan liian pitkiä hiuksia jälleen kerran. Ei tällaista voi hyväksyä. Mä en itse aio tähän sarjan ykkösjaksoa pidemmälle koskea, mä oon sen jo päättänyt vähän niin kuin, no en ehkä ihan oikeasti, mutta ainakin leikesti. Koska tää tulee olla just semmonen sarja, joka kasvattaa ulos animesta ennen pitkään. Ykkösi jakso on semmonen, että sä mietit, että hmm, no tää nyt on tämmöstä 6 10 ei tässä nyt mitään ihan hirveästi pilalla ollut, mutta ei tässä kyllä mikään mua kiinnosta ja teki mieli jirkata jakson aikana. Ja se ei tule päättymään hyvin, se ei todellakaan tämmöstä, en aio katsoa kyllä ellei se nyt yllätä ihan puskista, mitä se ei kyllä varmaan tule tekemään. Kaikki on ilman muuta mahdollista. Voi olla, että tulee kiva ja mukava sarja. Ja kyllä Suomessa ainakin toi viikonno, joka tulee tämän katsomaan loppuun. Että ei tämä sarja ihan ilman kuin ystäviä jää. Mut mun on vaikea ennakkoon nähdä itseäni hirveästi tästä nauttimassa. Mut mahdollisuus on totta kai, että se tuleekin olemaan kivaa. Mutta en aseta kyllä toivojani korkealle. Että... Taikakoulut voi olla kivoja, mutta aika harvoin niitä saadaan oikeasti toimimaan. Joskus ne on vaan mahokaa. Joo, sitten on taas varmaan tuomaan erikoisalla ota vaan tää ihan alusta asti. <tos> Miksi vähän on nää sairaat, No, sitten luvassa hyvin erikoislaatuinen mestariteos hyvin erikoiselle kansaryhmälle, eli Monster Musumeno Iro Joe. Tästä on vaikea sinänsä sanoa paljon mitään, että kaikki nämä kaverit, jotka tykkää. Kaikenlaisista puoli-ihmis tai joskus jopa täyshirviö tytöistä. Tämä tulee luultavasti sulloista ja sitä nektaria niille henkilöille. Mä itse taas tähän kuulun, niin mulle tulee vaan lähinnä tarve piiloutua tuolle sohvan alle, mutta ei kyllähän tämä niin nätiltä näyttää ja värejä on kivasti. Et ei tämä varmaan mitenkään huono sarja tuolemaan, mutta Vähän turhan kaukana kyllä omalta mukavuusalueelta. Aa niin, siis sarjan pointtihan tosiaan on aika pitkälti, että on hirviötyttöjä ja niistä muodostuu pojalle haaremi. Voi hyvät hyssykät sentään, hirviötytöt on paskaa. Mä joudun ole samaa mieltä tästä asiasta ehkä. Tässä oli mun melkein koko muistipano tässä saarassa, mutta niille, jotka tästä lajityypistä nauttin lohtuksiksi, mä voin kertoa, että ilmeisesti... Kaikki parhaat Webgen animaattorit on päättänyt sitten lähteä mukaan juuri tähän kyseiseen sarjaan. Eli, eli tota, ne, jotka olivat nyt Joruno Jattermanissa ja Josaku Rock ja Juju Shikissä, niin ne on nyt sitten täällä. Ja niin paljon kuin minä nautinkin niiden animaatiotyylistä, niin mä en silti ole varma että minä Hirviötyttöjen täyttämästä arkipäivästä toisin kuin tästä seuraavasta sarjasta. Siitä mä voin nauttia. Onneksi kuitenkin Tursa kattoo sen, niin voidaan siirtyä hyvin mielin Nonnon Biorin kakkoskauteen, joka tulee olemaan ihan äärettömän hyvä, just niin kuin ykköskausikin oli. Ja ei, ei haittaa yhtään, että siinä on lähes ihan samat tekijät mukana, että ainakin ohjaaja ja kässäröinti ja taustataide on ihan samoissa käsissä kuin ykköskaudellakin. Ja mulle ilosta on se, että tosiaan kuusanakin. Ovelat herrasmiehet pääsee tekee ihan yhtä nätit taustat kuin silloinkin ja vuoden paras taustataidesarja tulossa. Ja Rentson ja muut tytöt on niin hyviä, että saadaan varma kivoja YouTube-videoita viimestä sarjasta. Rentouttava ja mukava piirretty tiedos, kyllä mä ihan tosi mielelläni katon kakkoskaudinkin. Joo, siinä on sellaiset, no ihan yhtä maaseudulla en kasvanut kuin Nonnon Viorin tytöt, mutta... Kyllä tuossa sellaisia kaikki kivoja puolia omasta kotiseudusta. Siellä oli paljon jäätävää paskaa, mutta siellä oli kyllä mukavia kauniita maisemia. Ja tietty lepposa tunnelma että ei kuulunut ääniä välttämättä oikein missään, kuin ulkona käveli. Niin Sitten sellainen mukava nostalginen tunnelma tulee, että tykkään kovasti. Toivottavasti nähdään Onichania vähän lisää. Siinä oli kauhean mukava poika. Siinä oli, ja mä toivon lisäksi, että nähdään tätä karkkikaupan pitäjä Neitokaista, joka oli erinomainen ja aivan... Se oli paras tyttö. Se oli, vaikka kilpailu on Ei kyllä ole. kovaa, mutta Haider on eri mieltä, Ei. vai? joo Walter on yksinä meidän poikien rintamassa nyt kyllä karkkikaupan tytön puolella, kaikki muut on miehiä Onneksi meillä on enemmistö kuitenkin tässä kästissä, niin voidaan todeta, että paras tyttö. <laughs> Seuraavana sitten luvassa Overlord. Mä en muuten tästä teoksesta olisi tiennyt mitään, mutta mukava suurmestari graus sattui sen mulle esittelemään manga. Kerto oli vähän mistä on kysymys. Muista, sitä on aika vähän kääntyistä mangaa, mutta se mitä mä luin, niin tuli kiva täpina päälle. Että tässä nyt on tämä viime vuosina pikkuhiljaa niin kuin noussut. En mä nyt voi sanoa ihan suoraan trendi, mutta se on toistuva ilmiö. että on kavereita, jotka pelaa Morbgea, ja siis ne vähän jää sinne jumiin. Ja kyllä sen tavallaan ymmärtää, aihepiiri on kuitenkin lähellä, niin kuin sydäntä useimmiten. Ja Morbgeissa on toi tilaisuus tavallaan luoda itsensä uudestaan, olla joku siistimpi äskeä kuin mikä on oikeassa elämässä. Ja Overlord ottaa tällaisen näkökulman vähän, että siinä missä nämä kaksi isointa tässä tota, hommassa Tähän mennessä, eli Sao ja Long Horizon, ne on ollut kuitenkin aika pitkälti sitä, että siellä on paljon väkeä, ja vähän niiden suhteita toisiinsa kartotetaan, joko sitten Saon tapauksessa, että tytöt tykkää tai Long Horizonin tapauksessa, että minkälainen taktiikka me saadaan raidipartylla kasattua, niin Overlordissa tämä päähenkilö on ihan yksinään, se on jäämässä peliin, joka suljetaan, niin se on siellä viime minuutteihin asti, kun sillä on niin mukavia muistoja sieltä kiltalaistensa seurasta. Sitten serverin pitäisi sulkeutua, mutta sitten se jääkin sinne, ja se on jumissa sellaisen ison palava silmäisen luurankohahmon, joka sillä on niin kehossa. Ja sitten se lähtee vähän miettimään, että mikä tässä nyt on meininkinä, että miten mä tänne päädyin ja tutkimaan maailmaa, joka on tosiaan morgkin muuttunut oikeasti fantasiamaailmaksi. Ja se on mun mielestä ihan jännä lähtökohta sinänsä, että siellä on nimenomaan yksi tyyppi, ää, jonka siellä on maisema, sinne kartoitetaan. Siellä on muita hahmoja, ne on sitten taas NPCitä, jotka ne on luonut. Siellä saa kuuston generoida NPCitä, mikä on aika siistiä. Saisi olla jossain oikeassakin pelissä mun puolestani. Ja sit se on ihan hyvän sellaisen mun mielestä, miten se kattoo niitä hahmoja ja muistelee jos niitä kavereitaiden kanssa, se on... Tehnyt niitä samalla, samalla niin kuin tietää, että nämä sen mukaan, miten me koodattiin ne käyttäytymään. Se on tietty, tietää, että ne on koneita, ne ei tavallaan ole omaa tahtoa, mutta silti ne käyttäytyy niin inhimillisesti, että siitä saa jännän mun mielestä kaksi kakstasoisen ihmissuhdekuvauksen. Ja se kaveri on ihan sympaattinen siinä mielessä, että siitä ei hirveästi ole selville, mutta se tuntuu kauheasti kyllä nimenomaan vähän kaipaavan niitä tovereitaan, joita se lähtee sitten etsimään maailmasta, onko niitä siellä vähän sellainen, no, sympaattinen kaveri, jolle ei ole kauheasti kavereita ja yrittää parastaan. Ja vähän sekin, että tämä kaveri on valmis myös tarttua moraalisesti kyseenalaisempiin keinoihin, että jos tykkää pikkasen antisankarimaisemmasta otteesta, niin voi olla ihan Aivan arvosta. Sori, menin pikkasen palopuheeksi, mutta tästä sarjasta oli, kuten vissiin jotkut ihmiset olivat että siitä oli fiilsejä jonkun verran. Olkaa hyvä. Joo, no ehkä mä varastan Touniksen puheenvuoron tästä ja sanon, että tämä juki, joka ohjaa tämän sarjan, on kyllä mulle vieras nimi, mutta se on ollut... Touniksen lempilapsen, eli Igarashi Takujan sarjoissa jakso-ohjaajana. Ja Madhouse ja toi muu tuotantotiimi vaikuttaa ihan hyvältä valinnalta tähän sarjaan. Että siellä on Junketsunomarjan ja, ja vaikka minkä taustaohjaajia pari valittu sinne. Ja ihan hyvää settiä luvassa varmasti ainakin visuaalisesti. Vai tiedätkö Tounis jotain enemmän tästä ohjaajasta? Nagyuki no, Itohan on siis tota, yksi parhaita Doremin jaksoohjaajia. Ja sit se on, sillä on tosi vahvat Jamautsivaikutteet vaikutteet jos jollain noista. Siinä mielessä sä, sä tulet varmaan nauttimaan tästä vielä enemmän kuin mä. Mut, kyllä mulla on aika kovat odotukset. Overloadissa on kiinnostava konsepti. Tekijätiimi vaikuttaa hyvältä. Kaikki näyttää siltä, että et voisi toimia. Mä odotan tätä kyllä innolla. Lähinnä tietysti tuomaan loputtomien palopuheiden takia. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun mä kuuntelen tämän tarinan läpi. Mutta joo. Hyvä, tulee. Hieno. Mä en, mä en oikeasti odottanut, että sä olisit samaa mieltä. Tämä oli kauhean mukava kuulla. Toivottavasti tulee hyvä, että mulla nyt ei ole hirveän vahvoja tunteita että sarjaa kohtaan vielä, mutta ehkä mä kiinnostun Haiderin tavoin sitten ihan täysillä. Tai sitten en. Eli sitten Ranpo Kitan Game of Laplace-luvassa. Tämä... Totto. Mä veikkaan, että kirjailija itse, Edokava Rampo, ei ole suunnilleen kenellekään tuttu länsimaissa, paitsi Detective Conanin kautta, koska siltä se tosiaan tuon otti, että herran teoksiin en ole tutustunut, mutta kyseessä on mysteerikirjailija, ja mulla on aika iso heikko kohta murhamysteereille, että hirveästi en tiedä sitten. Ilmeisesti tää tulee pohjaamaan kirjoihin. Mistä on jonkun verran ennakkotapauksia, jotka on vissi ollut ihan kiinnostavia, vissiin Ungo ainakin pohjas, sitten taas Angon Akagutsin kirjoja, on nyt joku ne muukin ollut, että tuollainen klassisempi kirjallisuus on mun mielestä mielenkiintoinen lähdeteos. toki tässä tulee olemaan Seji ja Makoto Uesu, sellainen niin tääkitiimi, joka ei tiedä hirveästi hyvää, mutta mä oon valmis ainakin yrittämään. Tällä kertaa mä en tunne lähdette, niin en voi suuttua, että miten pahasti ne sitä sitten pahoinpitelee. Kyllähän tämä vaikuttaa semmoiselta kunnianhimoiselta projektilta, että otetaan tämmönen klassinen kirjailija. Mä oon itse tota, Edo jotain juttui lukenut kirjallisuuskurssilla, oli pakko, niin silloin oli tosi semmoinen, no Edgar Allan puolesta se on ottanut nimensä, mun aika samantyyppinen tyyli silleen, miten luodaan semmoista creepy ilmapiiriä. Mä en usko hetkeekään, että Sage Kissi osaa tehdä tätä animena yhtään hyvin, mutta sille on ainakin jotain unikki, jotain jännää tiedossa. Lisäksi toi promokuvan tyttö näyttää kivalta, mä en mutta onko se tyttö, mutta mut se on paras tyttö tässä sarjassa. Joo, me voidaan olla samaa mieltä tästä ja Gorin myös. Totta kai mä voin olla samaa mieltä tästä asiasta, mutta mä itse on sitten taas aika iso, isosti innostunut siitä, että se on kyseessä niin klassisen klassiseen kirjallisuuteen perustuva teos. Ja mä oon on nähnyt, että animessa se on tosi usein tehty tosi hyvin myös. Et ehkä nyt missään yhtä hyvin kuin Auhi bunka kuin mutta aika monta kertaa kun on tiennyt, että kyseessä on joku klassiseen teoksen perustuva, niin se on mennyt oikeastaan aika hyvin animessa, mitä nyt ei voi sanoa ehkä ihan jokaisesta muusta adaptaatiomuodosta. Ja mua ei haittaa, vaikka lähtisikin vähän enemmän lapasesta sitten sen vapauksien ottamisen suhteen, koska se, mikä sopii animeen ja se, mikä niiden näkemys on siitä teoksesta, niin parempi vaan, että ne tekee omanlaisensa. Mutta sehän on just se, mitä Seiji ei osaa tehdä, Et se ei osaa katsoa, miten joku asia toimii animessa. Voisin kuvitella, että tämäkin voisi olla semmoinen, missä on suoraan kirjasta repliikkejä 200 000, ja ne puhuu niitä päivänä läpi alusta loppuun. Mutta mä toivon, että kyseessä ei ole tämmöinen. Tämä on kuitenkin, se ei mun perustu mihinkään tiettyyn kirjaan, vaan että se ottaa vaikutteita. Vai onko ymmärtänyt väärin? Mä en oo ihan varma. Mä en itse siis Rampon, ei rampo teoksi varsinaisesti lukenut, mutta tien hänestä... Jonkin verran ainakin historiallisena hahmona siltä osin, että muistaakseni kyseessä on kuitenkin semmoinen ajalleen aika progressiivinen ajattelija, jolla oli paljon aikalaiselleen epätyypillisiä ajatuksia ja kiinnostuksen kohteitakin, mutta niin kuin aika monella kirjailijalla. Ja tätä mä ehkä siltä osin odotan, että jos se näkyy mitenkään siinä teoksessa sitten, tai voiko sitä nähdä sen anime kulissin läpi. Seuraavaksi on rokkanojuussa, joka PV näytti ihan lupavalta ja ihan siistiltäkin, mutta se juoni sitten jätti vielä hieman arveluttavaa, eli siinä taas on näitä suuria sankareita ja paholaisloordeja ja petturuutta ja vaikka mitä seikkailua, mikä sinänsä kuulostaa ihan hyvältä, mutta on nähty, että se on ennenkin saatu menemään mönkään, mutta onneksi anime ei katota silleen, että luetaan juonikuvausta. Sen sijaan se, mikä mut saa todella kauhuvalta on tämä Studio Passione, joka tämän tuottaa, koska heillä tosiaan on edellinen ja ainut historian teos kokonaisesta animaatiosta on Rail Wars, joka ei mennyt paitsi tuotannollisesti ihan hirveän huonosti, mutta sarja oli muutenkin kaikin osin aika al ala-arvoinen. Toki annetaan nyt sille anteeksi, että... Mä kiinnitin päihin ja täysin käsittämättömiin visuaalisiin valintoihin huomattavasti enemmän huomiota, kun he pilasivat minulle rakkaan aiheen, eli junailun. Enkä ehkä ihan osannut odottaa, että siitä oli tulossa komedia. Mutta tämä teos pelottaa mua kaikin puolin siitä, mitä se edustaa. Mutta ehkä se studiopassioone vielä näyttää, että ne saa 13 jaksoa tehtyä ilman, että Loppukiinnostus kiinnostus piirtää yhtään mitä. En tiedä siitä. Onko pojilla vahvoja tunteita, Haider? Joo, mä sanon vielä tuohon sen verran, että mä itse odotin kyllä Reiluarset jotain tos. sen on tyylisempää, että pieni kulttuurishokki tuli kyllä sen todellisesta luonteesta, mutta... Rokka, no juusan. Mä nyt vähän puolustan sitä sitten vastaan, että... Et, no... Olikohan se just toi Walter tuolla, joka on sanonut, että tämän summauksen lukeminen on huonoin tapa ikinä ottaa pienet -h -h niin kuin käsittelyyn, mutta mä oon sitten taas eri mieltä, kyllä se mun mielestä on ihan tarpeeksi kuva siitä, että mistä tulee tykkäämistä, ja mä itse taas tykkään, että kyllä mulle kelpaa fantasia, epos, seikkailu, sankarit, paholaisluorit, miksipä ei, ne on ihan kivoja toimivia konventioita, ei nyt aina välttämättä hyviä, mutta Mulla on pikkasen toivoa, että tähän on saatu sellainen pieni mysteerion elementti kanssa, että kuusi tyyppi on sankareita seitsemän, on tullut paikalle. Kuka siellä on se petturi? Mä en ole varma, saaks ne tästä mitään irti. Tai niinku, että saaks tuolla se venytettyä koko kautta koskemaan, vai onko tämä joku tällainen Arkana Familien tyylinen, että tää yhdessä jaksossa ja loppuaika sitten haetaan kadonneita kissanpentuja tai jotain. Mutta siitä huolimatta se on. Jotain uutta, jotain mitä ei jo aiemmin nähnyt, jotain sellaista, että niin kuin saa vähän miettiä, että mitä tässä tulee tapahtuma, Voi olla, että se ihan täysillä, mutta kyllä, mulla on silti siitä niin kuin vielä tähän mennessä ihan positiiviset tunnelmat. Kanssani designit näin, ja ne näytti kivolta ja persoonallisilta kaikki, että en mä nyt näyttä tätä suorastaan. En mä näytä mulla olisi tämän kanssa. Ehkä sitten onkin ja sitten sit saatte nauraa mulle, mutta on mulla vielä toive täynnä suhteen. Älä pistä mun gorim Kyllä mäkin odotan tätä ihan semi idnolla Se promo-video näytti mun hyvältä. Ja mä tykkään tämmöisistä peruskivoista fantasia-jutuista kuitenkin. Kyllä mä... En mä tästä osaa sen ihmeemmin vaan sanoa, että toivottavasti se on niin hyvä kuin mitä mä, mun miel, mielikuvissani, miltä tää sarja vaikuttaa. Kyllä mäkin tykkään fantasia-jutuista ja kyllä mäkin tykkään noista sankaria Lordi jutusta, mutta mä oon kanssa nähnyt, että se on aika hyvä konsepti myös pilata helposti ja tekemällä siitä just sellainen, mitä siitä ei pitäisi tehdä. Mä vaan lähinnä toi passiona ja ne tyypit, joita siitä on julkaistu ketä sen takana aikoo olla, niin en nyt herättä vaan semmoisen kauhun sekaisen tunteen, että mä haluan paeta mahdollisimman kauas, koska mä tykkäisin, tykkään siitä, miltä tämä sarja voisi olla jonkun toisten tekemänä ja... Mua pelottaa kauheasti se, että nyt tulee uudet niinku sekä to, miten jaksot sisäisesti hoidetaan ja sitten ylipäätänsä se, että mitä siellä sarjan loppupuolella ekan kahden jakson jälkeen tulee tapahtua tuotannollisesti. Että tuleeko siitä vaan semmoinen, että kaikki siisti loppuu kesken ja sitten vaan katsellaan sitä, kun hyvät saadaan niinku hahmo edes laitettu oikein päin ruudulle, että siellä vahingossa joku seisoo päällään. Mä en oo ihan... Niin, siis ei mulle nyt mitään sen enempää, ehkä mä oon vaan vähän katkera tuosta Warsista, mutta toivottavasti tää tulee ole hyvä. Ei kannata olla liian katkera. Sebek ja Hoods Entertainment on kumpikin tehnyt ihan katsottavia sarjoja. Jos studiolla on noin vähän varsinaisia teoksia pohjalla, niin en mä ehkä vielä kuitenkaan pidä sitä sellaisena suudelmana. Ei sitä tiiä, jos ne on muuttanut jotain siinä välissä. Ne on kuitenkin kuitenkin tehnyt paljon fantasiajuttuja, että se on tehnyt Spice Wolfia ja ja semmoista, jotka on ollut ihan niin kuin lajissaan ihan hyviä. No ne on kyllä ehdottomasti, mutta se on vaan se, että kun on uusi studio ja sen ainoat esimerkit on vähän katastrofaalisia tuotantonäkökulmasta, niin se, että ei ole kokemusta johtaa, tai se siis studiolla ei ole kokemusta, miten asiat hoituu, ja sitten kun edelliskerta näyttää, että meillä on ihan kamala esimerkki, niin se ei lupaa oikeasti hirveän hyvää. Joo, ei tietenkään. Mä... Mutta me voidaan lauraa tuossa pari viikon päästä, tai neljän viikon päästä mulle, että kuinka väärässä olin. Ja näitä juttuja, näitä on ihan mahdotonta lähteä arvailemaan, kun ei niistä vielä tiedetä mitään. Niin ei nyt ole ainakaan kuulunut sitä, että passio olisi ilmoittanut, että me ei saatu ykkösjakso purkkiin. Ja ei löydetty ha hahmodesignit, kiellettiin viime minuutilla. Et nyt ei ole sovitaan, että sitten, sovitaan, että sitten neljä viikon päästä sulla on tuosta puupuutytöstä tuolla halityyn yli, ja sitten kaikki on onnellisia. Ja sitten voidaan jälkikäteen vähän nauraa, että mitä tulikaan täällä sanottua. Tehdään näin. Mä en jaksa lukea tuon Simoneetan kokon nimeä, mutta se näyttäisi, siis se on ilmeisesti tarina siitä, että, että tuhmat läpät kielletään sensuroidaan ja sitten taistellaan tätä asiaa vastaan. Ainakin jossain määrin tämmöisestä ideasta tässä on kyse. Ja se on jotenkin niin äärimmäisen ranobe tuntusta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja sitten sen ohjaajanaan vie J.C. Staffin huono joka teki Hennekon, niin mä en jaksa olla tästä millään tavalla kiinnostunut. Joo, musta tuntuu, että tämä olisi niin kuin... Sarja, jos me otettaisiin toshokan sensori, jolla ei ollutkaan ihan hirveästi tekemistä sensuuritappeluun kanssa lopulta, ja sitten vielä muutetaan se semmoiseen denki, denkikai muotoon niin siitä varmaan tulisi tämmöinen. Aika pitkälti. Kyllä mä tämän aion katsoa, ja kyllä mä varmaan tykkään tästä jollain tavalla. Että kyllä tämä on tämmöinen, kaikki mitä mä katson tuosta juonesta ja näin edespäin, niin ainakin jotain siellä tulee olemaan semmoisia juttuja, josta mä tykkään ainakin tarinallisesti, ja näyttää toi ihan hauskalta pikkupervolta. Jutulta, joka varmaan on kaiken kaikkiaan semmoinen, että ei sitä tulla muistelemaan liian pitkään, mutta kiva on kattoessa. Ehkä tää menee sitten enemmän Haiderin osa-alueelle, joka tykkää semmoisesta pienestä hauskasta ja pervosta, vai? Tota, me ei vissiin tiedä, että toisiamme ihmisenä ei kauhean hyvin <tos> vielä, jos tätä mulle sijoitat. Ää, periaatteessa <tos> tässä vissiin on vähän sellaisia... Ää, sivuvivahteita, jotka kritisoi sensuuria. Ainakin muistelin sen lukeneeni, että on tavallaan vähän sellaista naamioitua kritiikkiä jotain tuollaista justiinsa Japanin yleismoraalilakea vastaan, jotka on sensuunnittaisi jotain, mikä on tavallaan asia, minkä peräämään voi mennä, mutta sitten kun se on vedetty vähän tällaiseen pienen kärjistysfilterin läpi tässä promokuvassa Täällä on pantsut päässä, se näyttää siltä, että se on huutelemassa jotain hävyttömyyksiä. Mä oon kuvia, missä se huutelee hävyttömyyksiä. Ihan vaan se toteutustapa on sellainen, että tuntuu, että mä saatan tässä sarjassa kannustaa niitä pahiksia. Tota, se, se kertoo ehkä kaiken olennaisen siitä, miten innoissani olen tästä, mutta ei sitä tiedä. Voihan se yllättää. Mä olin ehkä sitten vähän väärässä tässä asiassa. Kyllä mä tiedän, ettei tämmöiset ole yleensä sitä, mitä sä tykkäät. Mutta ehkä mulla oli jotenkin semmonen fiilis, että tämä vois innostaa sua. Se tulee, mä tiedän, se sun ajatus siitä tuli seitokai jakuin domosta. Koska mä just kanssa, että tuomaan on pakko tykätä tästä, koska tytöt puhuu tästä uhmi. Ne ei ole seitokai jakuin domossa terroristeja. Eikä niillä pantsut päässä. Niin sekin vielä. Eikö se ajatus mullakin tuli tästä, mutta omalla kohdalla tämä riippuu varmaan aika paljon siitäkin, että ei vaan siitä, että kuinka hauska ja kiva tulee olemaan, vaan myös siitä, että miten paljon se käsittelee sitten lopulta sitä sensuurijuttuja, ja jos siellä on paljon semmoisia viittauksia, mistä mä saan irti, koska tämä on yksi niistä asioista historiassa, mitkä kiinnostaa mua yhtenä aiheena eniten, ja jos täällä on paljon semmoista Päivän politiikasta puhetta, niin se voi olla semmoinen sarja, josta mä saan irti vähän erilaisella tasolla sitten, mutta mä pelkään vaan, että tämä tulee olla yhtä paljon sensuuri käsitteleva kuin tosokan senso, josta mä sitten tykkäsin kyllä ihan mielettömästi. Mulla on tosiaan se, että hyviä asioita takana, mitä käsitellään, siinä mielessä siihen on mielenkiinto, mutta toteutus, niin toteutus saa mut kierimään lattialla ja raivoamaan. Mutta katsotaan, katsotaan. Kaikki on mahdollista. Faltteri ei ha halunnut tuosta sanoa mitään, niin haluatko se sitten seuraavasti vaikka puhua kaiken? Mitäs mä nyt tästä Sorega on siis Hajaten Mangakan toinen teos, joka mun mielestä promokuva perusteella, juonikuvauksen perusteella kaikilla muuallekin perusteella näyttää hirveän derpiltä ja tyyliseltä, Mutta, mutta tota, mulla on staffi, mulla on pieni luotto. Hiroshi Kehata, joka ohjaa sen, eli saa kuka piireissä puhutaan myös Ahoboin nimellä On tehnyt hyviä juttuja Jujushiki ja se Robot Girl Z, vai mikä se nimi onkaan. Ja... Näistä on jäbät Ehkä tässäkin on jotain meininkiä päällä pikkusen, mutta ei ole kyllä mitkään isot odotukset, vaikka Hajate onkin yksi mun suosikimangoi. koska se ei jäi ei ole hirveän Mulla jäänyt. Itsellä, toi, niin tostahan oli Desukonissa puhuttaessakin mietittiin, että Seiyy-ohjelma on vähän sellaista, että sitä taidettiin ehdottaa, sitä vähän muutettaisiin, että tuollaisena kysymysmuotoisena, tai tavallaan se, että Seiyy-homma ei ole lopulta ihan hirveän mielenkiintoista, että olisi enemmän toivottu jotain, missä ne voi käyttää enemmän nimenomaan lahjojaan. Tuli vaan mieleen tuosta, kun puhut nurasta mutta itselläni tämä muuten mä sivuuttaisin ihan kokonaan, mutta kun tuossa Studio Gonzo-nimi koreilee, niin voi olla, että Ilkastaan nyt kuitenkin. Mulla on sopimuksellinen velvoite että tykätä vähän Gonzoista, että ei tämä nyt kyllä ihan sellaista sarjavalintaa ole, mistä studiossa nuoruudessani tykkäsin, mutta ei se mitään, katsotaan mitä tapahtuu. Gonzo ei ehkä mussa herätä samanlaisia luottamuksen vireitä, vaikka monesta heidän varhaisemmasta sarjasta on tykännyt tosi paljonkin, mutta tässä mua ehkä kiinnostaa se, että siinä on kivan näköiset hahmodesainit ja... Ne oli vissiin saman kuin channelissa ja Sakissa kanssa. Ja en mä tiedä, kyllä toi vaikuttaa semmoiselle pieneltä kivat sarjalti, jonka kanssa ei joka viikko ihan pikkusen kivaa. Ja ei harmita se... joka hetki. Juu, ei harmita joka hetki. Ja niin se, mitä sanottiin siitä, niin tuota, se, että ohjelmaa voisi vähän muuttaa ehkä d niin se ankkuli sanoi aika hyvin, että mitä jos kakun syöntiohjelmaa ja vaikka mitä muuta kivaa, niin sitä mäkin voisin mennä katsomaan. Ei mitään hölmöjä kysymyksiä, laitetaan tyttö syömään kakkua ja arvioimaan niitä. Tai sitten vanha setä syömään kakkua ja arvioimaan sitä. Vois olla ihan kivaa. Idol Master Cinderella Girlsin toinen kausi. Mulla on yhä ensimmäinen keske ja siellä ei ole yhtään mun suosikityttöjä, että en odota hirveän suuria. Toivottavasti ne saa sen tuotannon kanssa eihän tässä oikein millään muualla ole väli. Ihan hyvä se eka mutta aika paljon siinä on fiksattavaakin. Ei, ei mitkään isot odotukset. Nämä idollipiirret ei taida olla ihan mun juttu loppujen lopuksi ainakaan tämmöiset puhtaat idollipiirret. Ykköskaudella mä rasitti se, että 99 tytöistä oli vain yksi luonteen piire, eikä niille nyt haluttu antaa varsinaisesti mitään kunnollista. Se nyt oli vähän nihkeitä ja se mitä tää sarja teki päällisin puoli oli pilas sen Anastasian hyvän designin tekemällä siitä yhden läpän hahmon. Mutta kyllä toi rin maistuu vieläkin ja kyllä mä ihan mielellinen katselen tota, että ei se nyt mitään tuskaa ollut. Se oli vähän hirveä pettymys kun se ykkösjakso oli niin hirveä hyvä. Se antoi semmosen odotuksen, että ai vit nyt täältä voi odottaa jotain, että nyt tää tulee olla tosi kivaa ja hyvää. Vaikutti kyllä aika paljon kunniaa himoisemmalta kuin mitä loppujen lopuksi oli, mutta... Tuu katsomaan ja varmaan tuun kans tykkäämään sille kohottaa Olki. oli hyviä jaksoja ja oli hyviä semmoisia hetkiä siinä sarjassa, mutta se koko sarja ei tuntunut hyvältä kokonaisuudessaan. Ja varmaan tuu kans tuskaile ja kirjoittaa paljon siitä, että miten tä Kirarin tulee kuulumaan joka kerta siinä sarjan myötä. Ahdistaa jo valmiiksi. Onneksi jotkut ihmiset tykkää siitäkin, esimerkiksi japanilaiset. Että oliko se nyt neljänneksi paras tyttö japanilaisten mielestä? About, joo, ja Madu mielestä. Se on oikein. Ei. Olisiko se eteenpäin? Torapuru Darknessiin tulee uusi kausi. Siitä ei sen kummemmin sanottu. Se on hyvin, mun mielestä, sovitettu siitä mangasta. Mä katson sen varmaan taas Blu-ray-versiona sitten. En tämmöisiin nyt TV-versiona, kun se on supersensuroitu, koska Toraburu Darkness on vähän semmoinen... Se on tuhmempi kuin mitä eetsisarjat edes yleensä on. Niin ei sen järkeä katsoa televisiosta. En, kyllä odota tätä niin kuin, et, en odota sen alkamista innolla, mutta odotan, että pääsen katsomaan Blu-ray-versio. Se oli hyvä se ykköskausi, yllättävän hyvä. Et jos lajityyppi maistuu, niin kyllä se on sitten ihan merkkiteoksia, mutta eipä siitä sen kummempi varmaan ole sanottavaa. Sitten on Oshioto Tora. Tissi mun pitäisi niin kuin tietää, että jostain. se on jostain siltä Omasta nuoruudestani varmaan lähtisi oleva shonen sarjis, mutta en voi kyllä sanoa, että olisin tutustunut. Siinä mielessä tähän täytyy suhtautua ihan uutena elämyksenä. Tulee ehkä vähän samanlaisia kyllä kuin jostain just noista tappelushonenesta, mitä hän nuorempana poikana luin. Voi olla, että tulee ihan kivan nostalginen olo, mutta muuten on vaikea vielä sanoa mitään. Joo, se mikä yllätti muuten kanssa oli tosiaan se, että se nyt perusti johonkin ikivanhoihin haiderajan tappelujuttuihin. Ja sen takia sitä oli vissiin tullut jo kakkosseasonkin konfirmattu, että tästä mä nyt en ole ihan varma, mutta tää taisi ykkösseason olla kakskuurinen ja oli jo... Merkattu ainakin jonnekin sivustoille, että siitä on vielä kakkoskauskin tulossa ensi vuonna. Että... Joo, yhtä se kolme kouria on luvattu. <tosio> Joo, ja tämä on tosiaan semmonen 90-luvun alussa reilu 300 chapteria tai reilu 30 volumea tullu, tullut tätä mangaa. Ja kyllä mä tämän katon mielelläni, että mulla on tosiaan on, niin kuin Dragon Ballin kohdalla sanoin, että sisällä tämä nuori poika vielä, joka... Ehkä osaa nauttia näistä, vaikka ei ehkä ihan samalla tavalla kuin silloin aikoinaan. Joo, vaikka tähän muuten mua ihan hirveästi kiinnostuu. Jotenkin tämä promokuva on jo että tämä koko konsepti ei välttämättä ole hirveän siisti. Mun mielestä se on hirveän lupaavan kuulosti, tässä on Hajimeno Ipponen ensimmäisen kauden ohjaaja tekemässä ja sitten tuota uudesta Hunter Hunter-animesta parhaat animaattorit tullut mukaan. Että todennäköisesti tämä tulee olemaan niin kuin tuotannollisesti tosi tasokas kuitenkin siinä mielessä Tuotannollisesti se on juttu on aina hirveän ilo kattoo. Se on ihan totta. Ei vasta väitteitä kyllä täältäkään, mutta... Me vaan eteenpäin? Sitten on lähestyä loppua Venus Project Climax, joka, mitä mä kattelin netistä, se on sitten taas ilmeisesti osa tällaista multimediatuoteperhettä, jossa on idoleita, koska idolit on Japanissa aika isossa huudossa. Oikein sinänsä on sanonut, miten tässä nimenomaisessa tapauksessa ne ilmeisesti tappelee keskenään, tulee vähän mieleen, no mitä mä tuota kuvaas, se kuulostaa oikeastaan vähän siltä, kun tässä olisi peli, sovitettu, kun tässä mainitaan Skills Experience, ihan varmaan ole, onko ne suoraan sovittanut jostain pelistä vai ei, mutta tuota, ei ehkä ihan hirveän jykevät odotukset, mutta tuolla on kyllä yksi kauhean miellyttävä niin kuin design, Kyllä mä ainakin vilkasin Voihan olla, että tässä tuleekin vaikka uusi aihe, mulle. Joo, tämä on mulla semmonen, että mä en tiedä mikä tämä on. Mä en tästä. Mä en ole yhtään iloinen siitä, että mä saan tietää kattomalla ykkösjakson, mutta mä toivon, että joku löytää tästä itselleen mukavan sarjan. Olkoon se nyt sitten vaikka Tuomas. Mä on itse tykännyt siitä, että siinä on muutama kivan näkönen design ja varmaan siltapuolin ainakin voi nauttia vaikka mikä muu tässä nyt ei ole sellainen, josta saisin ihan hirveästi luottamusta tai sellaista hypeää ainakaan aikaa. mutta ehkä tämä on semmoinen sarja, johon mä lähden ilman mitään ennakko lainkaan ja avoimin mielen ehkä tulee pettymään, mutta voi ollakin, että tästä tulee ihan kiva, kiva sarja ja kiva kokonaisuus. se on se hauskaa. Teitä varmaan niin toi harmaa tukkanen tyttö vetää tästä todellisuudessa puolensa kuin viimeistä päivää, mutta voisiko sillä olla vaatteet päällä? Joo, sehän se tässä aika pitkälti. Että... Joo, ja sitten olisi viimeinen koko pitkä TV-sarja, eli Workingin kolmoskausi, mitä on odotettu ainakin joissain piireissä aika paljonkin. Tämä on semmoinen teos, jota ei kyllä kannata missään muussa muodossa kuin animenalla auttia, koska se jonkoma manga on ihan kamalaa luettava ja siitä ei saa mitään fiilistä, ellei nyt ole sellainen ihminen, ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta. Miltä asiat tuntuu ja näyttää vaan. Asiat vaan kulkee silmien ohi. Mä en oo ihan varma, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan tässä kolmas kaudella. Mutta kyllä mä tätä odotan innolla silleen, että hahmot on ollut aina hauska ja kakkoskaus oli vielä ihan hyvä, vaikka se ykkönen taisi olla vähän parempikin. Saan nähdä, että mitä kaikkea kivaa saadaan hahmosta irti, mutta tässä rissa ei tainu olla mitään sen. Pelottavampaa kolmas seasonin kohdalla, että kaikki vaikuttavat olevan ihan yhtä hyvin kuin ykkösellakin ja kakkosella, vai eikö ollut asia näin tuulis. Eiköhän se ole sitä samaa settiä jo? Mä vaan toivoisin, että siinä edes yksi romanssikuvio etenisi johonkin suuntaan, mutta tuskinpa nyt kuitenkaan. Varmaan ihan kivaa semmoista mukavan näköinen sarja ja kivaa höpölyä. Kyllä mä sen katson mielelläni, mutta eipä sitä sen sanottavaa ole sen kummemmin. Niin, mulla on itselläni kakkoskausi katsomatta, mutta Working oli mulle oikein hyvää niin kuin sellaista ihmiskuvasta, se manga on kauhean hyvä kyllä tekemään hahmoja, mutta komedia kyllä oli vähän itseään toistavaa, että, mutta vaikea nähdä, että kolmoskausta, mitenkään tekisi suuria linjanvetoja ja poikkeuksia. Oho, mä en itse usko, että ne romanssikuvat tulevat yhtään minnekään menevään, mutta kyllä mä siitä huolimatta tuun tästä tuk Tykkäämään, vaikka olisi se nyt parasta, jos ne tulisi toki menemään jonnekin päin. Ei varmaan kyllä ole tapahtumassa. Ei Tää Tämä taitaa olla aika pitkälti tässä. Tästä tuli nyt vähän pitkän puolalainen ja sain nähdä, että mitä me tälle tehdään. Mutta pojilla on varmaan jotain viimeistä sanottavaa ainakin näin toistaiseksi, mitä haluatte porukoille sanoa. Olisiko jotain erityistä nyt listattavaa kuitenkin noista suositeltavista? Että mikä on se yksi sarja, jonka te nostatte esiin, mikä on pakko katsoa? No jos mä luotan siihen, että sä nostat Joo. niin mä voin nostaa Charlotte. Joo, mä nostan shirajuki esiin. Eli jos ei sitä joku kato, niin sitten mä alan itkemään. Mä lupaan. Joo, mä nyt vaikka... Kyllä, tuolla on useampia, joista tulee tykkäämään luultavasti, mutta jos mä nyt yksittäisenä vaikka liputan Overlordin puolia, että miellyttää. Okei, no ainakin tältä iltapäivän erää oikein hyvää kesän jatkoa ja nähdään Jään sitten ensi kerralla taas. on hyvä alku että se pihalle hyvä pihalle. Tätä juttuja, kyllä kesällä tulee tulemaan On taas kaikki kivaa, että kaikki näkemisen arvoinen anime ei ole vielä nähty. Yes. hyvästi. Hyvästi. den Haluka Haider puolesta Vikingi Warriors